Of the emperor Jason Jason Jason you were almost a jerk sandwich <laughs> you're right that's my game this place is incredible hey hey get the thoughts out you get the thoughts of Velkommen til episode 61! 61, ja. Vi er forbi det 60, og fortsette i bra stil. Og 61 er ikke så ubetydelig som det høres ut. For det er nemlig et primtall. Jeg har... Altså, jeg er primtall magiske? Ja, ja, ja. ja. Det kan kun som er seg selv, eller med inn. Ja, det er veldig Ja? Jeg lurer på... Altså... Tall kommer jo fra Midtøsten, eller Midtøsten, er det ikke? Det var ulike men kanskje det var Midtøsten? Eller? Ja, jeg synes det har hørt et sted. Men jeg, jeg ser for meg at når folk oppdager hva primtal var, at de forbandte med noe magisk eller hellig. Ja, ja. ja. For det er, hellige, det er jo hellige tall 3, 7, 9, jeg vet ikke om alle de er men... Øh... Du har jo, I eventyr så bruker du jo ofte visse tall, så går ja. igjen og igjen og igjen. Ja, og primetall, er, er de en betydning, selvfølgelig? Ja, og, og, og 61, er, bare for en morsom fakta, er atomnummer til grunnstoffet Prometheum. Åh, uh, det hørte som en aliensfilm. Ja, det, Prometheus er jo uh, en film, men jeg tror det er også uh, dette om uh, en skikkelse som brakte ild til menneskene. Og for det så ble han straffa av Zeus, da. Var han en gud, han, eller en halvgud? Eller ja, noe han... sånt. <laughs> han skulle jo ikke gjøre mennesken han, Ja, han ja, er mennesken og ikke får ild. Ja, så... Men mennesker har jo gjort nytte av ild nå, så han ble jo straffet for å gjøre, gjøre oss en tjeneste. Men Zeus er jo ikke akkurat særlig glad i mennesker. Nei? Nei, men guder er jo egentlig... Det greske gude-galleriet er egentlig en gjeng med... Hold. Ja, det er litt sånn eh, Hva er det du snakket om? Var det frustrerte husfruer? Eller, eh? uh, Real housewife. Ja. Ja. ja, det er mye sånn De har også litt sånn ut, disse gamle gudene Ja, for det er jo drama, grist drama, sant? Men i stedet for å hyle og skrige Så bare kapper de over hverandre Og, og Zeus, han har jo Det er jo bare kampesteiner i evighet, altså, ja, ja, det er jo uh, okay. Det er jo enda mer en Ja, for det er ikke Kronos Nei, Nei. Jeg vet hvem det er. Atlas er han som bærer verden på sin skuldre. Ja. Og Kronos, jeg tror han har med tid å gjøre. Sannsynligvis. Men ja, jeg vet veldig godt hvem du vet. Altså, figuren, men hva han? han som ikke lov å google, men i løpet av denne episoden nå, kjære lyttere, så skal vi se om vi plutselig bare rammer han som treller steinen. Det som så morsomt er, er jo at han her ser du i Hades-spillet. Han blir som roll på steinen. ja. Og der ser du jo hele Gude Galleri også. Det er ja. norsomt. Når vi tenker med gang. Ja. Men dette er to nummer 61. Promo-TM? Ja. Er det en gas fast materie? Jeg synes nå spør du godt. få lov å google. For ja. det skal jo ikke være vårt uh, område. Det er radioaktivt grunnstoff med kjemisk symbol PM. Uh, ja... Det er hva vi får en da. Altså hvis noen lytter og nå vet hva promoteum brukes til, mm. skriv gjerne inn en melding på Facebook, så skal kan få en, en tommel oppi for oss. Det kan godt være at Henning vet hva det er, Han ligger jo sånn med grunnstoffer. Ja da, hva for mange kan ni finne på å en kommentar. Så 61 viser seg å bli en ganske spesiell episode allikevel. Ja. Uh, Men vi skal jo over til spill, ikke spill, grunnstoff. Spill er gøy. Det er så lenge siden siste episode, det var rätt før jul, og nå med litt ute i januar. Så har du fått tid til å spille siden siste, okay? Det har jeg ikke, oi. Jeg fikk jo tre spiller til jul av deg. Jeg har bare testet etter de. Men det har jeg fått et par timer i tilgjengjeld. Kan jeg få lov å fortelle om det? Du må fortelle så mye du vil. Det heter Dicey Dungeon. Dicey ja. som i... Nå var det nære på et eller annet farlig mm. Og Dicey som i terninger mm. Og det er en Rogue Deck building game Ja, det, det er sånn blanding En ja. mashup ja. Det er sånn at så disse spillene som du spiller med kort var her spiller du med terninger Dere av Dicey Og det Rogue Light At du begynner på ny når du døer Og det er litt tilfeldig hva du plukker opp av ting mm. Jeg har tatt meg en jukselapp For det det er utrolig mange kulemøkkenikker her. Krigeren, The Warrior, han den første du får. Mm -hmm. Typisk da, det er din tur, så treller du to terninger. Helt tilfeldig. Så har du to angrep, og disse angreper, de koster terninger. Ok. Så det er en hvis du putter inn en 3-er terning, så gjør det 3 i skade. En 6-er terning, 6 i skade. Ok, ja. ja. Den enkelte er greit. Det er, det er veldig greit. Men ja. så får du etter hvert flere terninger når du lever opp, og flere egenskaper. Når du krever partall, noen krever åttetall, så må du prøve å bruke opp alle terningene og gjøre mest mulig skade og beskytte deg selv mest mulig. Mm -hmm. Så har du slått en fiende, som er forholdsvis fantasifulle, så plukker du ofte opp en oppgradering eller et våpen, eller bittelig liv. Det er ikke så mye liv, så du må passe på å helse deg. Så går du videre, og så mål å komme det endest da. Til en boss? Til en Näste mm. uh, Neste karakter du låser opp, etter å ha på en måte nivå 1 med Warrior, Den er en Thief. Ja, så dette er jo Dungeons Dragons klasser da. Ja, ja, Men Tyven, han skal ikke ha høye terninger for å skade. Han ska ha lave terninger. Ja. han stikker jo bare med en dolk. <laughs> ok, ja. Men det som er kult med Tyven er at hvis du på Warrior har slott med økser i, i hvert fall, seks i skade, mm. selv om du har så kan du ikke den det angrepet en gang til. Det er grå ut. Tyven, han kan angripe så mange ganger du vil. Ja. Og i tillegg til angrep du kan gjøre, så kan du også forsvare deg med skjold eller få litt mer helse. Den tredje typen ting du kan gjøre er ting som påvirker terningene dine. Ok. Og då bruker du en egenskap der. Så tyven har en egenskap, som gjør at han deler opp terninger Så i stedet for 1 år, så får han 2 toere Og han er jo glad i lavetall Og i mm -hmm. Så da bare kan han stikke 3 ganger da plutselig For det har masse toere på han mm -hmm. uh, Ja, og får du uh, Får du nok skade, så låser du opp et sånn superangrep yeah. Som betyr du får mer terninger, du gjør mer skade, det varierer fra klassene Eh, är det 20en så den robot? det är lite ut han är det som blackjack, hur många tärningar han har. För som du hör, alltså fler tärningar är ju bättre. För mm. kan du göra mer ting. Mm. Uh, så du får en tärning. Och hvis det blir en 4 fyra så har du ett meter da, Som växer med fyra. Och i starten så är grenden så 9 så altså er det som blackjack, du må ikke det tallet. Oh, okay, ja. Så sier du, ska du trille en terning til da? Jeg prøver en til, jeg får en tor. Ok, da er jeg seks av ni. Mm -hmm. Hvis du ikke gir deg da, i tide, og kommer över. så funker ingen av på din lenger denne runden. Mm -hmm. Da har du feilet. Så du glemler altså? Ja. ja. Når du leveler upp. så er det denne meteren ble den høyere, så du får flere terninger før den blir full. Mm -hmm. Og treffer du akkurat på 9 av 9 hvis du er var, du får en 4-5-er, så får du jackpot, og kan du gjøre extra skade, få ekstra liv til deg selv, et eller annet kult selv. Men det er kun roboten nå, sant? Kun roboten? Ja. Uh, vi har bare to tema vi må men jeg synes det er kult at de er, så, <laughs> de er så forskjellige. Ja, det virker som du må endre taktikk, tenke litt annerledes. Ja, ja. for spill er ikke stort, du beveger deg i en veldig enkel grid. Ta fiende, plukk opp liv eller våpen. Ta fiende, plukk opp liv eller våpen. Mm. Det er ikke det kjekke. Og fiendene er ganske like til hvert. Men det kjekke er jo at de er så forskjellige, disse folkene. Uh, det er en, inv en inventor. Mm. Som en ingeniør. Uh, med det fine, og drit med han, at han blir lei av angreper sine. <laughs> For jeg ikke lører å fikse jo ting Selv om du er ikke noe gale med dem Ja da, ja, de må, ja, de må Så hver gang du har vunnet kamp Så må du offre et angrepp Som blir om til en gadget okay. Så hvis du sånn Lasten terningen den denne her Så gjør det så og så mye lynskade Så heller en gadget Som gratis en gang hver runde Gjør litt lynskade, ikke mye, bare to men da er jo den egenskapen den vekket og den forsvunnet, mm. det angrepet. Så han må samle nye angrep hele veien og så må du være forsiktig med hva for noen du gjør om de gadgets. Neste runde setter du nytt angrep som må bli om til ny gadget og den gamle forsvunnet. Ja. Så han endrer set-uppen sin hele veien. Til slutt, nå er jeg en witch og hur er vanskelig. <laughs> ok, altså har du gått ut i spillet da? Nei, altså ikke bare runder første nivå med disse fire fysster. Ja, og hver gang låser du opp en ny karakter? Heksen, hun, hun får en liste med spels, og spelsene du velger selv om du skal legge dem på, hva for en du skal legge dem på, så får du en spelllist. Hmm. Okay. Så hvis jeg velger lynangrepp som nummer 1, så må jeg trelle ena for å aktivere lynangreppet. Og så må jeg bruke en tilsvarende terning for å lynangreppet. Ja, ja. Så hun spiser mye terninger og derfor er det jo litt vanskelig for jeg tror du må få de til å synergere og ja. funke med hverandre så det er liksom ok, hvor mye angrep skal jeg ha hvor mye terning så vet du ikke hva du får, for det er litt tilfeldig ja så nei, Dicey Dungeon bra <laughs> ofte så tar jeg kvarter altså jeg kvarter til ja, ja, kanskje kanskje det er det? Ja, men det er bra tegn. Litt liksom, sånn, ah, jeg rente ja. gå da! Ja. Så da var jeg nesten på bossen. Eh, altså, jeg bare har sett da, men til hver karakter, det er seks karakterer at det enige kjører låst opp. Mm -hmm. Og så er det også seks episoder per karakter. Så det er vel 36 bredt, egentlig da. Ja, men du må ikke starte forfra. Altså, hvis du har, hvis du på Warrior har kommet til level 2, eller... Nei, nei, så kan du fortsette... Når vi en gang tok nivå 1 så låste jeg opp nivå 2 og 3 samtidig med Warrier okay, ja. Og for å gjøre dette spennende da fordi altså, spiller i seg selv er jo enkelt så er en ny gimmick på hvert nivå Ja uh, Nesten i hva hos Warrier så får han to økser til å med så gjør han jo mye skade men så får han også en forbannelse som ødelegger og ødelegger Eh Inventoren, han forbedrer startvåpen Men han blir litt sånn mekkegallen Så han må gjøre om to våpen hver runde til gadgets mm, mm. Altså sånn, altså de, de bare cut litt med grunnoppskriften hele veien ja. Så jeg synes Og alt funker med terninger Terninger fra 1 til 6, tatt sitt mm. Så det er en fantastisk enkel idé Enkel grafikk Men de har bare lagt så mange kombinasjoner og tweaks at de har virkelig tynt maks ut av lite. Ja. Og det liker jeg, for det er ingenting fluff. Null fluff. Ja. No. Du har tre dialoger der. Uh, Lady Luck, for det er en slags arena du prøver å kjempe deg ut av. Sier noe dumt til karakteren, så svarer jeg noe dumt tilbake, som sikkert skal være morsomt. Men det er ikke noe sånn rollespill i front til du sier. Nei. Nei, nei. Det går automatisk, så vi må bare trykke dialogen. <laughs> ja, let me play. Ja, men tyven sier liksom sine ting, og bare gjør den sine. Mm. Og det tar syv sekunder. That's it. Så er det bare spilling. Reindyrker ideer. Og så har ni fått maks leking ut av det enkle konseptet. Mm. Så bra jobber. Ja. Og gjør så mye med så lite, egentlig. Ja, og så fikk du det ganske billigt også. Ja, det vet du ikke. Jeg, var jo nylig <laughs> Ja, det er sant. Ja. Ja. det var på tilbud. <laughs> uh, men det er jo kjekt at uh, det liksom tatt ett koncept og så har vi reindyrket det, og liksom ja. Kicklig gott till av vad det vill säga si, att tärnings-tärning Og få spelglädje ut av tärningar, liksom Yahtzee liksom. Det är som Yahtzee. Ja. Men jag hatar Yahtzee, men jag älskar Dicey Dungeon. <laughs> så jag har spelat Slay the Spire okay. ja. som tidigt. Okej. Jag kan chatta det är så första stora roguelite deckbildarna. Mhm. Ehm, um, de har tre karaktärer så och opererar väldigt olika. Och sen är det halt på det nu. Men det lägger sig att vad de bägge två spel klarar på sin måte och variere et latterligt enkelt gameplay premise. Mm. Så klarar de å få god variation? Mm. Att karaktärerna faktiskt funkar väldigt olika på varandra. Så kul. Ehm, bägge är ju kan du kalla på deckbilder, stann? Ja, jag känner som kortspel. Så det är um, ju det er jo litt tilfeldig, det skal være tilfeldig Men samtidig så har vi jo noe Så du må jo ha skills også ja, ikke, ja, altså det er tilfeldig Men det er ikke så tilfeldig ja. For det, det spørs Det er ikke Mario Party tilfeldig Nei, men det skal jeg fortelle om <laughs> men, men altså Hvor er strategien i forhold til Er det i forhold til hva egenskaper du Velger å bruke Hva rekkefølger du bruker i Ja, for du leveler deg fort opp mm. Sånn at du vil få flere egenskaper enn det du klare å anvende. Ja, det gjør du men, men du vill få flere enn det, enn det du kan bruke. Mm. Så det er den ene, altså hva for en utrustning velger du? Hva for noen valg tar du når du må byta ut den en utrustning eller plassere spels? Mm. Og del 2 er når du trillte terninger, hva velger du å gjøre da? Ja. Så, hva utrustning velger du, och hva gjør du med terningene du har blitt for å trille? Ja, for hvis du får en 6 så... Den sekseren kan gjøre ulike ting, da. Den kan gjøre ulike ting. Mm. Og så må du legge opp til rett. Så jeg måtte google litt på witchen nå i dag, før jeg er kerte. For er jeg, jeg døde igjen. Ja. Jeg døde mange ganger, så jeg tenkte, ja, hvor tøy det går det an å være, for de andre ganske bra til. Mm -hmm. Så jeg svetta med noen av dem, men så, så kom de. Men witchen virker litt uoppnåelig. Ja. Så... Og så var det mange som sleide meg, for jeg opererer annerledes. Ja. Som huvertrikset, du må ha flere terninggenererende egenskaper. Ja, det, altså nå, nå leste du om dette, men hade du funnet ut av det selv, eller hadde du tänkt på det? Ja, jeg kunne da gjetta meg frem til det. Um, men egentlig, altså, jeg, jeg så ikke på en sånn spellist, eller jeg så ikke en oppskrift. Mm -hmm. sånn, ja, hvordan funker jo liksom, hva er hovedøverskriften her? Jo, produsere terninger. Mm -hmm. Så kan du sikkert google perfekte oppsetter, men det gjorde jeg ikke. Nei, nei, nei, og vi vill ha en liten overskrift i rett retning ja, ja det, det, når du stanger håpet i veggen og ikke kommer noen vei da forsvinner litt av verstegliden ja det jeg. Jeg har vi det med de andre da noen sa sånne kun odd numbers i disse egenskapene og even numbers i disse mm. og så er det jo med feil type terninger og da har jeg slottene mine på sånne ta terningen opp eller ned et takk ja for eksempel, funksjoner ja, det, ja, det funker jo. Så slår jeg det inn, og så får jeg det til å funke. Men med hva jeg så må du stå enda mer... Bare skaff deg mer terninger. Jeg, er, okay. <laughs> ja, ja. Og det har jeg jo tenkt er litt sløs, fordi hvis du da bruker terningene dine på å skaffe mer terninger, så får du ikke gjort noe angrepp denne runden. Nei. Og du tåler ikke så mye, så du bare angreper imens. Så tar jeg ikke, altså, hvor lenge tåler jeg bare bygge terninghøven min? Hvor lenge tør jeg å det før jeg må begynne slå i fram meg? Men jeg tror trikset var å gjøre det du tror Ja, det virker som hun liksom bare må lade opp Hun må lade opp Og så er rätt rett før hun døde så bare Launcher du alt og så dør Motstandere liksom Ja, ja. men jeg har vært litt redd for deg For i kamp så begynner du Altså hvis du da har generert masse terninger Så gjelder de kun i den kampen okay. Og det er ikke så mye i livet imellom ja. Så jeg må, det er litt fin lyster Jeg må få opp noen blokk så... så mange angrep kanskje så en kul spelare Det det, det verkar som det är ett spel du tänker lite på når du inte spelar. Ja, med witchen så gjort det. Ja, det är ju bra. Då då är det processer liksom det viser, det visar det visar ju att du tänker lite på strategier og sånt. Ja, det är lite gött. Jag och så är det det turpasser sig att siga tid i kampen sätter och tänker mig Ja, för det är ju någon timer. Nei, Nei. Nei. jeg tror jeg setter pris på det Hvis strategi skal mening, Så hjelper det med å ha tid Til å tenke igjennom Og så Starcraft, de som er gode i det De tenker jo strategi Men for meg som ikke er god Så har ikke så god tid det Nei jeg, må bare liksom, altså jeg klarer å produsere nok SUVs <laughs> og, og supply depots ja. Så er jeg godt fornøyd altså. Så jeg tenker, ok, hva er den de to enhetene Jeg bør ha nå Og that's it men her rekker det å fintenke strategien litt Ja, ja Det er jo, altså De proffene som spiller Strategispillere, de tänker både Mikro og makro samtidig ja. Altså for meg så holder den en av delene Ja, det holder for meg <laughs> så, ja. så ja, det var meg Ja, men du har jo andre spel På den denne kanellister Som jeg, forhåpentligvis du får Skikket litt på utover våren Ja, det var det golfspillet Det skal jeg skikke på, ja. Golf Peaks og så var det Don't Touch the Art? Ja. Var det enda et? Portal, bygge, oh, bro, bro portal. Jeg gleder meg veldig det. Jeg, jeg, jeg fant jo ut at det er ikke portal på en måte Spil, ja ja, men det er noe som Bridge Builder. Det er det som er hovedspillet. det om, er det det? de fått eh, en innspill av portal. Altså, Vi hoved... trodde det var hovedspillet. Nei, nei, det trodde jeg også. Ja. Men, men det er bridge builder som är spelar. Spelare och så har de liksom fått uh, en sån den portal modden. De har klätt i portal dräkt. portal dräkt och ja. det det är ju bra spel, men uh, så det hörs inte till portal familjen sånsett. Nej, så det var en portal spin-off. Ja. Men det är inte. Nej, nej. Men uh, ja, men jag hoppbjöt du men nog måste du nog var du hållerigt <laughs> det spelet om gången du kastar det var inte bli ut det Jag menar det små spel så ja. går det fint. Ja, ja, ja. Det är de stora spelen. Nu nu är så gott in i det där Backside Dungeon så du måste ju bara fortsätta. Ja nå er det. men hur det? Ja kos. det är det är ju dessa spel som som är sån familjespel med dig. Som appellerar till kids och nåt och slags. Nej, uh, tror men kommer lite in på det ser jag på sändningsplan. Mhm. I för alla andra spel. Ja. Så i tror inte jag kasta den virtuella bollen över till dig. Ja, ett tag emot. Jeg tar hys. Er det det jeg ja, du tar hys. Da kan du begge ja. hendene. Uh, nei, siden sist så, så har jeg jo stort sett det samme. Det er litt Apex. Apex er en sånn rar uh, sesong nå. Eller akkurat den sesongen så har de fått um, et, et samarbeid med Square Enix. Så du... The Final Fantasy. Uh, mm. Så du kan plukke opp sverdet til cloud, eller svære firekattet sverdet, mm. og går ut og sleiser folk og kaster det opp i luftet. Det er sykt utrolig irriterende å slåss mot folk som har det sverdet. Fordi det virker som de er så flinke med det, men nå har jeg plukket det opp, så er jeg ubrukerlig. Jeg tror du trenger trening. Du har sett ut i dette energisverdet Ja Heidel ja, 3. Ja, folk som var gode med det, var helt umulig. <laughs> ja, de bare launchet modet, ikke bare, mm, ta deg med et, et slag. Vet du. Så, uh... Det er et akkurat standard, gående og hoppe med det her. Ja. Ja, alltså kan du när du har det sand så kan du liksom ta en sån uppercut så flyger upp i luften och så tar du slice ner. Alltså jag känner jag har inte chans när det kommer mot mig. Men jag får jag får ju inte <laughs> men, uh, men så har du också fan fantasy brakter och så och i fan fantasy serien så är det något som kallas materia. Ja, ja. Du kan putta på alla vapnen då. Ja, det är en egenskap när jag sätter og... får kvart vapnet en lite sån ja, det är gøy, men det er lite sånt okej okay då. Det, det det det tar ju veck noe av, kan du si kjernen til Apex som er For Apex har jo vært så jævlete. Nei, nei. Det er Fortnite så drever med flørter med alt, ja. så finnes av sjangere og samarbeidspartnere. Jeg tenkt, altså Apex scopeen would være sån rein skyting. De har ikke fått nok mikrotransaksjoner ja. tidligere, visst da. Ja, så nå... Sikkert da... ikke nok spillere. Jeg vet ikke om dette starten på en ny sånn trend, der Apex også skal liksom ha så, sånn... Folk fra andre spill og andre univers, og, altså, ja. og da blir det litt mer sånn fantasifullt, og rare ting som skjer med våben ditt, og det er ikke skylding om Apex har jo alltid vært... Det jo, folk bruker jo rare egenskaper. Men det er jo mer fantasifullt nå. Men det tror jeg er... Haken være disse gratisspillene mm. og den økonomiske modellen. De må holde på spillerbasen. Ja. Fordi de har ikke råd til å miste den. Nei, nei. Og de de det... momentum. Og det har konkurranse, alle disse Battle Royale-spillene. Det de har konkurranse, og det koster ikke noen å switche over. For de det er jo gratis. De det må en... ha en grunn ja. til å ting. Ja, då da skal de ha sånne nye innovasjoner og nye sesonger og nye ting. Og... Ja. Men det kan jo bli litt mye av det gode av, da. Mm, det er vanskelig for ny person å hoppe inn og... I en av disse, hvis du aldri spilte det før, så... Nei, da ja. du en liksom. <laughs> ja. Men, uh, men du har en, en nytt Battle Royale-spil som heter The Finals og noe sånt, som har også blitt veldig populært, tror jeg. Jeg skulle til å spørre om det, men du har ikke testet det. Nei, jeg, jeg har noe nok med Apex. Jeg føler liksom, ok, nå har jeg på Apex, og nå, nå har jeg dette. Jeg må bare kjøre det. Jeg kan ikke begynne Du kjører Apex til de legger ned? Jeg tror det, men jeg spiller jo kun med Dang da Hvis han slutter så slutter jeg i gang Jeg spiller aldri uten han Kan du spille du da? Eller har du alltid med en ukjent treiperson? Stort sett så har vi med en, en ukjent treiperson Og... For en eller annen grunn så... Jeg vet ikke... Folk sier at serveren har blitt mye tøffere enn før Jeg føler at jeg og Dang havner i lobbyer med en eller annen løg En fyr som ikke vet den skarpe enden av våpenet Ja! Det er rart de ser at dere har spilt 3000 timer kveld. Ja, eh, det er dårlig matchmaking. Det kan være de tenker at jeg og Dang, basert på bare timer, at med burde være på et visst nivå, så matcher oss med en annen dumbo. Så kan vi gi henne opplæring, liksom. Det er det det går for. Eh, og så havner vi i lobbyen med sånn Predators. De som er i Eliteserien. Jeg bare, what? Vi må banke, sant? Så det er rart at vi er, altså, av og til så syndsykt svårliga med havning i kamp och så blir man wipe på to sekunder. Vad då då sån? Okej. Nej, det är skoj. Detta känns inte rättfärdigt. För har fått liksom Funamo och Shikur sekte så är det. Ja. Är du ja. argurk? Alltså, men det varierar av att till så havna med i lobbyer, kamp och där ting känns mer rättfärdigt. Och då tänker jag, det var en god kamp. Detta var gøy. Och så likte ja, men det var möjligt. Ja, ja, ja, ja. Altså, det var ju sån jag döde, men okej, jag jag det. Det var rättfärdigt. Sånn, men okay, jeg, jeg hvis jeg havner i en kamp, og så blir jeg skutt fra fem forskjellige vinkler, og bare sånn, hva skjedde nå? Og så ser jeg kameraet, killcam. De farer over, og tar sånne supertrikser, og jeg bare sånn, hvordan får du det til? Da skjønner jeg de er en annen liga enn meg. Ja. ja. <laughs> Men jeg skal ikke si det for mye om Apex. Uh, Apex. Apex er Apex. Ja. Um, Men dere er dere ikke? Nei, ikke enda. Da må dere felles gå over til nytt prosjekt. Ja. Det, det, det for så vidt er noe... Eh, kanskje, eh det ska vi snacka lite mer om senare, men eh kanske Dan hade något intressant att spela. Helldivers 2. Så si, mm. det är ett fyraplayerspel, men tre så langt Nej, Me men jag vet inte hur det går handling. Ja, och Dan. Ja, för vem hade värför fjärde spelare? Ja, Helldivers var dritkul. Ja, det är väldigt gøy. <laughs> så med tre i. Vilka kombinationer, du vad snyggt med djupheten. Med trenger jo Helldiver! Vi trenger en fjerde Helldiver! Uh, og altså, det må ikke være dang, men hvem andre kjenner med som har en moderne PC eller konsol? Eller Playstation 5 da? Ja. Ja. ja, for det er crossplay. Det er crossplay. For Henning kommer til å spille det på PC. Ja, og, og det, det er jo kjempegøy. Altså, det, heldigvis er det crossplay, sier så du sånn. For sist vi spilte, da hadde jeg Playstation 4, og du hadde Playstation 3. Ja, da fikk vi det til. Ja. De er jo, de, jeg tror de svenske. De er dyktige. Ja. De, de er glad i konsol og for folk til samles eksamen. Altså, jeg synes det var kongespill. Ja, jeg, når jeg ser på videoen, også, så ser det veldig, veldig lovende ut. Og den er ute om to uker sikkert. Ja, men vi må en planet vi må lette av ifra. Først. Ja. I Faktorio. Ja, ja, ja, ja, ja, ja det stemmer. Men... Det, har, det har du spilt siden sist også. Ja. Uh... ja, det er det med. Hva har du spilt siden sist? <laughs> Begynte det Apex? Ja Alle har jo tatt du har Apex i den seneste. Ja, ja, det er sant Men hva sier fra at du ikke har spilt Apex med? Uh, ja, det er så vidt Det er sånn vi kan legge til grunn, egentlig sånn. ja, ja, det er innforstått Folk kan bare anta at jeg spiller Apex Men det, det har vært mindre Apex For jeg har spilt mer uh, uh, Faktisk Stardew Valley Men det spiller jeg jo med Kjæresten min? Hei! Hei! Jeg har blitt på kjæreste, og hun er jo glad. Du har kjæresten lenge, men nå har dere kallet det, det. Ja, det er litt sånn. Nå, for, nå er det dags, så vet du jo aldri hva du skal kalle ting. Nej Putt i en sånn merkelapp på det, vet du. Nei, det er jo ikke greit. Nei. Merkelapper liker <laughs> Men nå er det offisiell. Er det offisielt, ja. Ja, så meg og hun spiller jo Stardew Valley i en bondegård som hun startet. Ja. Og det spiller egentlig veldig tilrettelagt for... Uh, samspill ja. for hva hvis bare du vil spille i uka? går det fint? om hun? må dere alltid i sammen, eller kan bare en Nej nei, vel jo det er hennes bondegård. så første personen som på en måte det er alltid hun som startet gamet ja. og jeg er bare garsgutten som bor i hytten ved siden av. ja, for du har ikke den egen profil egen eier forhold til dette. Uh, nei, det har jeg ikke Det er hun som leveler opp, og det hennes gård det handler om Ja, men når jeg på en måte startet Player 2 Så er jeg jo en egen karakter som jeg har navnet Ja, du er det, ja Og jeg har, uh, men mange av hennes oppdrag med deler jo, hvis det er sånn, ja, samler jeg ti spørgelser Så kan vi jo, så samler jeg fem, og så samler hun fem, og så vil jeg ha ti til sammen mm. Og det, det, sånn fungerer det bra sammen Ja uh, men men förstarte själva gamern så er det jo henne, det händer save. Så jag kan existerar utanför. uden Ja. Men det existerar som lite mer än en tillfällig. Ja, ja, ja. en person. Ja ja, för jag jag har jo min egen säck och min egen mitt eget hus, 설av jag övernatta hos hur mycket I spelet. Ja. Ja då. Ehm. så en gang i spelet är det är det händer. Jag har ju min egen säck i det lilla det men den er litt kjedelige. Det är huset hennes som er best, det hennes som er best. Ja, det det, ja, er det. Oh, yeah. Ja, ja, men så, så vi har liksom brukt alle ressursene på å oppvurdere huset hennes da. Stadio Valley er jo et kosespill. Selv om du innimellom så føler du at du ikke strekker, ja. og du ska gjøre så mye. Men det er ingenting som är kritisk, sånn, du kan ikke gjøre det dagen etterpå. Men du har så mange prosjekter på... Du, skal, du har husdyr, du har plantene, du har gruven, eh, du har alle beboende i landsbyen som du vil snakke med. Ja, er det sånn som animal att det bare vitser gjør det så og så mye hver dag, så får det ikke så mye nytt? Yeah. Du prosjonerer det litt utfordring på et vis, så får du ikke tid det er fornuftig å stoppe. Ja, altså, altså døgnet, det er jo, du har et litt samtale minutter per døgn, ja. og når klokken nærmer seg 002, så klockan 2 på natten. Så visst du kissängen den så kollapsar du. Så du måste Åh, oh, du, du må gå i sängen. Du må komma dig hem helst innan 12:00, men eh klockan 2 är maxgränsen. Jag kanske jag stul kollapsar. Nej, då får du en regning i posten för de lägen i matte drar i sängen eller någon andra hjälper dig. Altså, du får bara en melding om att detta kostar ju pengar, inte gör det igen. Jag är säker att det kostar det norska folket detta. det kostar dig. Oj ja. Så ni de straffer digo for å, på en måte hvis du prøver å lure systemet eller prøver å form du då presser du karakteren din så mye. Ja, Fordi de vilkå det skulle gjøre for mye på der inne. Det vil portionere det ut Det er veldig det. Og det, de jo, det er jo en veldig lett bondesimulator, men altså, en vanlig bonde har jo begrensninger timer til å gjøre ting. Og da må du jo planlegge og prioritere, skal jeg gå i gruven eller skal jeg fiske eller skal jeg oppgradere redskapene mine du har jo spilt dette 30 antall timer tidligere. ja, jeg så det faktisk var oppi, på min egen save så var jeg oppe i 80-90 timer ok, ikke helt 100 Nej men på hennes save nå, så begynner vi å nærme oss 100 men det er gøy ennå ja, men det, det er gøy fordi Eh, fordi det er koselikt. Ja. Jeg, men de tingene som skjer i spillet har jo sett på min egen seil. Men nå, nå er vi snart den grensen der jeg ser ting som jeg ikke har sett før. Ja, jeg sitter og spør, jo ha skjedd en del <laughs> Ja, og det har vært mye eh, oppdatering i selve Stardew. Ja. Så nå har det liksom kommet eh, nye oppdrag, eh, nye beboere, eh, og hvis så... Skjer det ganske mye i Endgame som jeg aldri har sett før. Men på et, når jeg spilte på min egen save, så jeg nådde jeg et punkt der jeg bare hovedt din pengar Og jeg følte det ikke var verdt å spille med. Det var ingenting som skjedde. Men nå føler jeg at de har plusset på mye i Endgame-en som jeg kan prøve å finne ut av. Ja. Men det er mye det er det kryptisk. Fordi det, du får et brev, kanske Eller så må du gå til den stein på den tiden av døgnet, og sende opp en pil, og så, oi, du åpner en grotte. Det hade jeg aldri funnet ut av selv. Men har du fucka den? Ja, ja, jeg må jo oh. det. <laughs> uh, men det er også fordi uh, noen oppdager er sånn, ja, du trenger ti stykk uh, laks. Og jeg vet nå når laksen er tilgjengelig, for det, den er kun en speciell årstid, på en speciell tid av døgnet. Og kan ikke gjette meg frem det. Og då går jeg på en sånn wiki-side da. Ja, for du får ikke den informasjonen i spørret. Nei, ikke før. Er det kun prøving og feiling? Ja, det er litt som prøving og feiling. Men hvis du, altså, hvis du spør den rette personen, så hadde du kanskje fått en, sånn en piskeliste eller noe sånt. Ja. Det ligger bare litt sånn begravd inni her og der. Og hvis du utforsker nok, så finner du det til slutt. Men eh, vi har ikke så god tid at vi skal liksom bare gå og løke rundt. Men, men uh, vi har en veldig stor gård nå, uh, der vi har veldig mange griser. Har du et mer politisk korrekt navn denne gården? Uh, det er jo Holiday Farm. Er det, holiday det er Holiday Farm. Det, det er familievennlig. Være, det er familievennlig. Uh, men så, Joka, du er jo i, i bondegården i form av en kylling, tror du. <laughs> ellers er det en sau, ellers er det en ku. <laughs> du har Juffa er der. Uh, altså, ku er det jeg har minst lyst til å være ut, så jeg håper ikke ikke jeg er en ku. Men og og Ja, ok da, ja. For du er jeg, til stede. Du har ikke gitt jobba kylding i regning med. Nei, det er Nei. Det. Ja, det, det, noen tenker jeg, så hadde det vært veldig, veldig feil. Og... Jeg håper litt at jeg er en kylding, altså. Ja. Uh, jeg skal finne ut av det, og så skal du få et bilde. Uh, ja, men, det vil jeg. Vi følte for å gi alle disse dyrene litt personligheter. Sånt, for du må jo hver dag Så du, eh... altså, du mater meg Og jeg steller godt med meg Vel, nå finns det en autofiber oh, ja. <laughs> Så jeg slipper liksom jeg slipper Er det meg. som faktorer jo? Prøsesser som starter manuelt Går røve til å bli storproduksjon Litt, Det er lätt lett. lett Du kan leierbelse de farer rundt på disse Ingen på den. Men etter hvert så Gå ting automatisk så att du får tid til å gjøre andre ting Du frigjør Tiden din til å bli bedre kjent med beboene for før så måtte du liksom plante og ta vare på dyrene og da fikk du mindre tid til å gå rundt i byen og gi gaver til folk ja. for det har vi begynt med vi bestikker alle folk og vi gir dem gaver hver eneste dag for de skal bli glad i oss <laughs> sånn systemet er ja. for hvis, jeg tror det skjer noe hvis alle beboene får noen full hjertemeter då har du för en annen achievement. Så det er också en liksom minigame i sig självt då. Ja. få alla alla beboande och ligga like där. Eh, så da, og, dagen då. Da. Det gör det. För det du, du må liksom eh fylla dig. Det är ju bara rutina bara gå och trycka i samma knappen hela vägen. Nej, han gick och när han gick. Ja, det är lite sån, men du, visst du går in på den karaktären och så kan du trycka ja, sånn. och så, så kan du se vad du har gjort den tidigare. Og så finner du at han liker chapelsin, han liker blomster, ja, han, ja, han liker Liger laks, og så finner du sånn liste, og så kommer borstnerken hans, og så gir du favorittingen hans, og så blir han kjempeglad. Oi, oi, oi. Ja, da har du gjort det. Så, så, så, så det er sånne små spill og sånne små ting du kan gjøre inni der. Og så nå skal vi låse opp en helt ny idé av karte, som jeg ikke har sett før, men tydeligvis han fiskemann, han har en gammel fiskejoller. Uh, og det fantes ikke når jeg spilte det første gang Men den er der nå ja. Og den jeg, skal vi prøve å fikse Og da går båten til en helt ny øy mm. Så det kan bli interessant Men det er Stardew Det er Stardew uh, Jeg har også spilt Dave the Diver Selvfølgelig uh, det, er, det er nei uh, Det spillet Jeg hadde ikke hatt Stardew Så hadde jeg spilt Dave the Diver Mye mm. nu spiller jeg litt Dave the Diver innimellom men David Diver blir litt... Det er fordi når du dykker, så føler jeg at du må dykke så lenge. Du må ikke, men jeg føler at når jeg først nede i den, så burde jeg utforske og samla mest mulig resurser. Ja. Og derfor er det ikke like lett å plukke opp og legge fra seg. For når jeg plukker det opp, hopper ut i vannet, så tenker jeg, åh, oh, jeg må i hvert fall samle. For ellers så er det dykket litt bortkastet. Ja, så i et rykk? Du kan det, men... Eller du vil Nej det? Nei, det vil jeg ikke. Men nå, liksom, nå har spillet beveget seg litt vekk fra dykking og utforsking. Og nå er det... Du har en fiskefarm. Du har en liten den åker. Mm -hmm. Så du, kan, du må farme både fisker og fiskeegg. Og den åkeren for å få ris og grønnsager. Ja. Som dette skal også inn i sushi-restaurantene. Så alt fører jo til sushi-restaurantene og kundene och du ska få solt bra så att du blir mer populär och jag tror det slut så ska du liksom få tre stjärnor Michelen någonstans och då har du vunnit. Men det er en, det ett et stycke framover där. Men, men så har du också en sån en annan sånn plott som handlar om hafruor som du har funnit nere i havdjupet. Och de där är det sån ja jag trenger 10 eh, körstjärnor. Og der er det mer som sånn plukke samlinger Åh, jeg har gått meg veld, og så hjelper du de Så der er det sånn små oppdrag Som du gjør for havfruene Og ja. havherrene eh, Og så er det noe mer det jordskjelv I regionen Som ødelegger For alle Både for restaurangen och for havfolk Og for deg selv Fordi det gjør området ustabilt ja. Så Det er et mysterie med denne, disse jordskjelvene og så har du også Greenpeace-folker som går rundt og terroriserer alle. Så, ja. så det er mye. Jeg, hvert, altså, jeg, du må holde orden på dette. Ja, ja, det, du kan ikke la det gå tre uker, ikke spennende. Nei, du, du, jeg må holde det tritt i det. Og de, etter hvert så... Det har blitt, blitt mange systemer nå. Men jeg håper ikke de gjør det for mye. Fordi det de, de, de, de er liksom nok med... Dykkingen, og så er det questingen, ja. og så er det sushi-restaurangen, og så er det bondegården, og så, oi, oi, oi, hvor er jeg ja. ja, det er to sånne, ja, uh, hvordan best, uh, tiden, den type spill på en gang. Mm, ja. Så det kan være mye. <laughs> uh, og så har jeg innimellom klemt inn litt uh, Spider-Man. Jeg får litt dårlig samvittighet av den Fordi det er et bra spel, Men når jeg spiller så sjeldent Så blir det sånn Hvor var jeg noe? Hva skal jeg gjøre? Er det sånn det er for meg når jeg spiller? <laughs> ja. uh, og så er det faktisk Torio det litt til taket kommer i gang. Ja, ja, og då frister det ikke heller Nei sånn, Det ligger der og, og venter uh, Men faktisk Torio uh, Har vi jo spillet på mandag Ja, det spiller vi og, og det skal vi fortsette å spille ja. uh, Vi nærmer oss vel Vi går til midgame, tror jeg Sier Henning, ja Ehm uh, Det är gøy men med mera siste forskningen Ja, det finns liknande flaskor där inte med ravis. finns sig ett par typa flaskor. Och får man teknologin snart så att man kan resa därifrån trygg. Ja. Eller det är teknologi medväntar uh, på. Ja. Eh uh, verkligen? För all allt det med samla in för jo till resurser som man bygger om till väldigt mer måv försvarsmässigt. Ja, man grundhem försvara sig för det i beförranse. Ja. Så målet er jo ikke livet på den planeten. Nei. Vi bare får svare oss mens vi hanker ressurser for å bygge en rakett. Ja, og komme oss vekk. Og komme oss vekk. Og da har vi runde av spill. Så ja. jeg tror dette tech... Ja, Gud, han vet hva som oss, men jeg tror dette tech-treet er et mål på progresjon i Factorio. Ja. Ja. Vil jeg tro? Det kan jo være at det er på en Stemmer greit i forhold til Helldivers som kommer ut i februar. Ja, da er vi ferdig med faktorier. Altså, vi må ikke spille Helldivers på lansering, men... Nei, vi venter litt. Ja, men innen et par uker så gir vi jo kanskje i morgen. Men det spørs om vi vil liksom kose oss mer med faktorier. Uh, altså, altså, selv, selv om vi har rømt fra planeten at det går an å gjøre andre ting da. Ja, den generelle opplevelsen min er jo at du og Henning kommer fort i gang med et spill. Mm. Og jeg tar litt tid på å finne ut som var opp nede på stikkene og knottene. Mm. Og så runder vi spillet opp igjen når jeg <laughs> ja. Men da har vi liksom svag andre spill i går vi litt videre. Mm. Så da kan ikke det som kommer faktorer i år når vi det, så begynner vi å bli gira Ja. Men du vet ikke om det skjer noe etter... Altså... Nei, det målet er å reise fra planeten. Ja, altså ser vi i rulleteksten, og det er bare sånn... Det er ikke vits å gå tilbake til seg, men eller... Alltså det så är det har ju en ny update på väg. Den sägs att det 2.0 som de jobbar med hela. Ja, stämmer. Och det om det som sker i världens rume ytterpå. Ja, det stämmer. Det är en ganska stor uppdatering Ja, så jag tror då att då öppnas spelet sig igen. Ja. Säkert lite sånt så nya nya områden i Legetai Valheim. Ja, det och är ju ett spel man kan vända tillbaka till, visst med föl för det. Men det jag har ju kommit så pass långt där det vi hadde, hadde ikke kommet til slutten enda I Valheim? Ja Nei, Henning har gjort det Ja Uten oss Ok Tror jeg Eller om slutten har flyttet seg enda lenger, bak, det ja, ja, ja. Man lenger. Ja, ja, for det er jo stadig mer mm. Men klart, sånne langhelger som har hatt De er jo fine hvis vi skal igjen oppta disse store spillene For å komme inn i de mm. For da trenger vi mange timer på kort tid Så ja, en pause fra faktoren når vi ja, rätt i Helldivers. Ja. Med lätta och så landa med med vi land, med altså, lätta ifrån fraktoria och så landar med på en øde planet med Helldivers. Och altså, en kort analys så är det ju mycket samarbetsskytespel och så strategi. Mhm. Som har bytt av. Ja. Det är ju det är ju det är det har. Det, altså det, det er jo fordi vi trenger liksom, åja oh ok, nå har vi tenkt nok, start, nå trenger vi ja, ja. skyde, nå trenger vi å skyde ja, noe til, må vi ødelegge noe. Og er det være litt dumt i lengden, ja, det på med strategi. Ja, ja. Og Helldivers er jo, det er jo ikke første personen, da, men det er jo et skydespill. Det er det. Ja. Det ser veldig gøy ut. Altså nå la de ut en trailer for et par dager siden. Ja, vi må se den i føsene. Ja, det kan det. Så kan vi gå godt da. Uh, det var men, jo mye godt på bordet det må vi jo huske å informere Luther <laughs> ja? du har satt opp uh, gudanert, altså brownies og gummivin og, uh, er det er den gode ko ja, det stemmer ja. kald ko-op-sjokolade oh, <laughs> du, du, du har ikke kjøpt den du har altså, gått uh, ko-op og kjøpt uh... nei, jeg får jo nok noe ja, ja, det er mye ja. Ja, ja, ja. <laughs> nei, vi har jo også Black Forest uh, duftlys som jeg fikk, jeg mener jeg fikk av Karina til jul. Jeg vet ikke om jeg har lukta til, vi i en mørk skol. Litt, kanskje jeg skal gå ut av rom og komme inn igjen. For nå fikk jeg for du tente opp lyset etter jeg var her. Ja. Så da er lukten bare kommet sånn snigende. Mm -hmm. Det var sånn sniker. En, en smiger. <laughs> en Men det er jo romantisk da, med reggene. Så ja, altså. Hel, altså... Tromme på ruta, hva er det egentlig jeg, vi glemte jo å si til lytterne at dette er et forsøk på at det skal være en, skal være en slank episode siden for et år siden så var det nye konseptet for Supertech med vi skulle ha slank episoder og det er jo det vi prøver på nå ja, ja, ja Det er derfor det var meg og Jukka i studio ja, Hvis du slanker deg sånn på rådraskt da får du masse sånn hud som henger dingle og det er jo ikke noe særlig det heller Nei, nei, nei, det er sant Så vi må slanke oss et lite steg om gangen Det var jo et forsøk i 2023 Jeg vet ikke og vi klarte det, men vi kan gi et i 2024 Ja, ja. Vi ja. gir et forsøk her i gang. <laughs> så kommer hvordan en god idé, så går det noe <laughs> Ja. Ja, men jeg har spilt, du har spilt. Hvorfor um, har vi ikke dekket på liste? Det Mario Party. Jeg, jeg har spilt Mario Party med Karina, fordi jeg ga hun Super Mario Party. Nei, Mario Party Superstars. Ja, det er den planingen. Ja, alle de gamle bretter. Gamle og nye bretter. Det virker kult altså Altså, jeg, jeg tror det er kjekkest Når du er fyra mennesker Og ikke ja. to mennesker og to roboter For når jeg ser robotene Spille så vil jeg bare spole sånn, Jeg er ikke interessert, så interessert i hva du holder på med hey, Hvorfor må vi se på det? det Nå skal alle sitte og se på at de triller Og, og flytter ja. Og av og til så gjør de så ufornøftige ting Det er bare sånn, ja ok, hvis du vil sabotere for deg selv Vær ja. Men det er fordi vi har satt på normal da. Jeg vet vi tør å ikke sette på hard Eh uh, men och så allierar mig och Karim med gärna oss mot datorerna. Men kanske har datorn vinner. Inte intentionellt. Eh. Uh, För så mot är det är sånn to mot to. Nej nej nej Men det är ju i en allmodell. Ja, ja ja Men visst visst är det allmodell. Så är man sånt okej, okay, men kanske la datorn vinna. Kom igen. Alltså <laughs> <laughs> det sys som mer hur igen då är det versus versus och og... ja. ja. men, men det är gøy att se att hur koser sig men jeg blir litt frustrert. For dette er ikke den dype spiller, jeg. Nei, nei, for det, det er litt sånn... Uh, jeg, jeg liker min... Når vi kommer i minigames, så er jeg jo... For da handler det om fingerspits, sant? Da... Ja. da jeg, jeg kan analoge baker Jeg kan trykke raskt. Jeg, jeg kan vinne minigames. Men i mellom så er denne terningen. Og det er sånn... Ja, hvis du får en toår på terningen, så hamner du i Bowser sitt garp, og så mister du 20 kroner. Hva får jeg? Jeg ser et mellom... 1 og 3. Jeg har så synsig uflaks. Jeg vet ikke om spillet meg. Men, men hver gang jeg er sånn, ikke, ikke gi meg en to år, for så får jeg det. Og da begynner jeg, jeg begynner å klikke på meg. Jeg elsker det. Så det bare føles... Men det var forrige gang i spilten, så følte jeg at alltid gikk mot meg. Men det gikk jo så vant, ikke? Og det er litt sånn, for du vet aldri hvordan terningen... Felle. Det är ju någon tillfällig stjärna ja. vi slöten då. Men men jag har en fördel med att i viss jag flink på minigames så kan jag få den där bonusstjärnan i slutet för den personen som har vunnit mest minigames. För det är inte alltid den där. Det är inte alltid den där. Men innan mellan. Ja. Eh uh, så ja ja, jag jag vill ju fortsätta och med, med hur? Uh, men det är inte nog i eg Så hvis hur vill ha spela ikväll? Uh, jeg vil gjerne, da vi har vi på en spillerkveld der med fire man på Mario Party ja, ja, det kan vi Vi har jo også Varioware uh, Varioware var jo dritkult da vi spilte det Jeg har ikke spilt det udenom deg, for å si det sånn Hei. Men det spillet uh, fortjener en, en kveld Det fortjener en god kveld Og så uh, har jeg også bredt som vi fikk av deg, som vi nå prøver Ordentlig gammeldags uh, bredt spill ja. ja, det er fysisk <laughs> Så det er mye å se frem til Ja mm. Hvor er vi senderplanen nå? Nei, eh, nå har vi snakket i 45 minutter om kan vi har sin siden sist. Ja. Eh, og så tar vi kort pause. Veldig kort pause. <laughs> og så fortsetter vi videre på et tilbakeblikk og et fremlikk. Hva er det, Netså? Hva er det, Netså? Hva er det, Netså? Hva det, Netså? Hva Let's go! Ja, hej och välkommen tillbaka och nu ska vi se Sydnyttors episoden. Första episoden i nyttår. Så skal vi se lite på Nyttors fortsätt. Eh, vi startar ju med att se på 4 års fortsätt. Eh, husker den episoden, så hade jag ett fortsätt om att spela igenom Psychonats serien. Jag var liksom mitt inne i Psychonats 1 och så skulle jag spela spille VR-spel och så gå över till 2. Ja. Jag kan säga si att jag feilade spektakulärt för jag är ju gett upp psykonauts. Jag ingen man i riktigt. Nej, nej, nej. Och jag och jag har ju försovat PlayStation VR i mitt så jag har ju ingen möjlighet att spela VR-spel hos. Nej. Eh och 2. Jag blev ju i serien åtslett. Nej. Selv det er mange som føler det er et skjerm der, og studio studioet. Mm, med te Team Kjefer? Ja. Double Fine? Double Fine, ja. Altså, ja. det er mange som liker en kom Double Fine-spiller ut, så er det noen... Jeg skjønner at folk liker det, men ja. jeg skjønte at... Nei, det var ikke just for meg. Um, så det fortsatte klarte jeg ikke. Men jeg hadde andre, mange andre spiller jeg hadde på lister min. Altså, de går fra stil ikke, og humor, ikke fra spillmekanikk og ja. ting som kunne Bra spillere, nødvendigvis. Ja, ja det är det. Det er noe med den dobbelfand-humoren. Og jeg, jeg merket jo at... De er litt Jack Black av ja, tv-spill, de folk også. Ja, ja, det var ikke de som lagde Jack Black-spillet. Ja, jeg har godt hørt. <laughs> han hadde ja, det der metal-spillet, søt. Ja, stemme. Uh... Nei, jeg tror gjerne ikke det. Um... Men jeg hadde nærmest masse spill. Jeg skulle spille 2023, og jeg er egentlig stolt av det. Jeg klarte å spille mange Bayonetta, det var en lang liste her Bayonetta, kralte det der, Monkey Island Tunic, jeg sa i 2023 Kanskje jeg skal kjøpe en Playstation 5 Og det fikk jeg med, Ja, det gjør det uh, Og så sa jeg jeg skulle spille Vær i NUE og spille Nye spen Og det tror jeg også klarte I 2023 ja. Og så hadde jeg liksom en plan i 2023 Om å uh, Kan du si Det er den retrosamlingen min i stuen Og få den opp å gå O og det og fikk jeg det. Ja. så nå, nå funker jo alle konsollene mine, både PlayStation 1 og Xbox 0 eh og Wii og alt funker. Det ser ut som et kabelhelvete bak der. Så det er ikke helt, men det er kanskje så her i fra. Nei, nei, det ser bra på forsiden. Altså. Det, sånn, det ser så på forsiden altså. så. jeg er egentlig stolt av att, alltså men jag ich benyttat mig så mycket av det. Det är så många folk som har kommit hit och sagt "Hej, kan du spela PlayStation 1?" Nej. Eh. Kanske sidan av en PlayStation 5. Ja. Löjligt. Eh. Uh, men alltså, men före tid på en gång i tiden så hade vi ju sån retrokvällar, vi ja. spelade Quackshot och sånt. Och det är ju lite gøy. Mm -hmm. uh, så möjlighet, potential är där. Jag har då inviterat en retrokväll då. <laughs> eh, <laughs> uh, och tror uh, er det, er det Playstation 3 som... Min Playstation 3 kan faktisk spille Playstation 1-spill. Jeg tror jeg kan putte en Playstation 1-disk i Playstation 3-en og spille den. Men ja. ikke Playstation 2. Så Nei. det er tomrom i, uh, i biblioteket. Uh, og det samme gjelder vel Xbox uh, One. Jeg har ingen måte å spille Xbox One step Digitalt, digitalt så går det. Ja. Eh. Uh, uh, altså ja. Eh. Man skulle tycka Ja, och så har du alltså en virtual console och sån och de flesta spelena kan jag ju spela på ett vis. Ja. Eh. Uh, uh, ja, så köpte jag också en Xbox serie S i 2023. Det är suu PlayStation min, men det fick det, sant? Ja. Så det är ju check. Det vart mycket inköp i 2023. OVr 2, VD fick jag PSV 2. PSV 2 det fick jag i i helt fantastiskt. Så jag har mycket, jag har mycket teknologi hemma altså. Du tränger som den brandvårdrunda. Jag kör allt detta ta fyr bara altså, e ja, i det. Är du flinkast av Sverige? Nej, ja, nu gör ju Karina vett så. Nej, ja, jag vet det då, jag har å være Ja, ja, jag känner det. At det är där är gamle. Alltså, så här. Jag är ung, väl är ung, väl är stuvd, jag går bland mig. Jag det gör jag inte. Det är det är inte har inte seri köblar Norge. Nej. Ehm um, tror hej sa att konsoler som inte er på, de drar köllig lite ström. Så ting som är i dvalmodus, de er på mode det bør ikke gå gale. Nei. Nei. Um, men inni mellom så bør nog nok ta en liten støvkost og, og rengjøre bage der. Jeg vil tro det, altså. Men det er vanskelig. Med så mange kabler så er det vanskelig å få et bra system på det. Ja, du vil ikke bage der. Nei. Nei, jeg savler ut. <laughs> og en sånn en skikkelig sånn Lodde-Meglots, så hadde jeg sikkert legnet alle disse kablene. Putta dem i, sånn, i et kabelrør, eller noe sånn, fått at det ser, ser bra ut. Men så mye tid har jeg ikke. Nei. Eh uh, men nå fick gick faktiskt high gamma en adapter til eh uh, Wien som jag åt att jag kan släppa en HDMI kabel in rätt i Wien. For jag uh. hade den sån en, sånn, en McGyver-lösning der som var grisestygge. Eh uh, för då då hade jag en sånn, uh, skart kabel som gick ut av Wien, det var basic, den chippiga kabeln kunde få, sant? Ja. så gick den i en skart konverter. Vad är det att köpa där med? i Wien? Nei, nei, nei, nei, nei. De har ikke sånn egenplikk gang i Nintendo der. Nei, det beste... De er Det beste de kunne få var en sånn en... Uh, uh, det, det, det var en, Det har ikke øvet. Hadde de ikke hatt HDMI i Wien? Nei, nei, nei. nei. Det, jeg tror det første gang Nintendo brukte HDMI var Wii Uen. Ja. det sant? Ja. Huh? Ja. Uh, Man glemmer fort, altså. Ja, nei. Skart. Jo, for, for hvis du går på Wii så kan du liksom... Eh, velge 480P ah, ja. eller så var det sånn 480i ja, og det var sånn wow, og da var det sånn ultra sharp graphics sa de, hvis du ville uh, ha den mest ekstreme grafikken så velger Nei, 720. du 720i ja det var sikkert 720 ja, ja. De, så, så, så, ja. så da, da var det liksom en over liten forskjell nå men Nintendo sa jo liksom det var shit det skitt på den gang i tiden ja. ja for det, da tenkte de annen hver linje ja, inte ledsen. Inheger uppdatering. Ehm, um, så, så ting ser ju bra ut nå. Jag jag vet inte om vi ska töra säga si att vi ska skatta med ny teknologi i 2024, kanske. Vi tar, tar med de nya versionerna dina. Nej, men vi vill hålla oss till 2023 just. Ja, okej. Okay. Eh, uh, nu vi i 23 tryckt Ja. Ja. La oss ta oss för 2023 och jag är ganska nöjd med 2023. Jag spelade massor toppspel. Jag rundade masse toppspel. Ja. Eh, och jag hade inte dåligt samvete. Och jag köpte massa teknologi eller fick massa teknologi. Så 2023 var ett bra spelår. Ja. Vad kommer dig? Hur skulle du sammanfatta 2023? Eh, och dina fortsätt på for 2023. Eller eh, så fortsätter ni då? Ja. Då fant du det fram för mig väl? Ja. Det hade en 14 dagars regler. Får gällit leja att starta på spel och så ta dig upp igenom et år och matte lära mig allt på ny. Mm. Jeg holdt jo nesten den regelen Vi strakk de 14 dagene litt langt noen ganger Du hadde litt sånn reiser her og der og... Ja, jeg hadde veldig mange gode grunner At jeg så tøye disse 14 <laughs> ja. dagene litt Men Jeg endte jo opp med ikke fullføre Wind Waker Jeg kom ganske langt Men det jeg må si er at nå Sitter jeg med en følelse av at Jeg fullførte ikke Wind Waker. Det er helt greit mm. Og jeg er heller ikke på noen Som helst tidspunkt planer og går ikke fundere på om jeg nå skal starte det opp igjen ja så jeg vil kalle det vel ikke. ja for nå tenker jeg, jeg tenke at jeg faktisk ferer ikke med det nå snepper jeg jeg på et Witcher 3 ganger til skal jeg det igjen ja men de gidder jo ikke det for jeg er jo midt ja så bara er bare plaksomt å tenke på det for jeg kommer aldri til det opp og Wind Waker, det 14-dagersregel jo at jeg spilte det lenge nok og konsentrert nok til at jeg sammen er fornøyd nok mhm det var ju ett det var ett bra mål, det så det funker faktisk. Inte så sånn at jag rånade dem, men det funkade med att jag blev färdig med det. Eh, det gick inte där och blur. Vad är alltså hur skulle, varför du, du sluta? Ja, det var en av de siste fetch questen. Ja, ja. Da de rundt som seglar runt som bara juling. Ja. Då hade jag haft den håll eh, kokelappen men förstod att nej. Gidde inte. Du hade ju, jag föllt du hade god kok du du va, du seglade och du kom dig igenom dungeons och fick massa ting. Ja. Men så kommer du den skepedelen. Och där stoppade det lorten. Ja. Jag var förnöjd. Alltså jag märker åldern på spelet. Ja. Sen den grafiken är så grett, men gameplayet verkar äldre. Så man var förnöjd. Jag spelade med you and Weger. Det har du. Ja, det är så du har liksom fått valuta för pengarna Ja, det är så Ja. Men så, så var det jo nytt selv der spillet som ventet på deg, som du kjøpte. Ja, og det gjorde jeg ikke 14-dagers-regelen min med. Og ja. det begynte på om en gang det. Det stemmer, du, du, du landet i Hyrule. Ja, så jeg tror, kan jeg ha spilt set sted mellom 7 og 10 timer, så jeg tror faktisk jeg bare skal starte en ny save når jeg begynner på det. Mm -hmm. uh, og det har jeg også litt ordentlig neste gang. Så da må jeg vede at nå har jeg tid til å gose meg med det. Ja. Så jeg har ikke renner midt i Faktorio. Nei. Nå er Faktorio liksom, den tar tid og de. Det er det du bruker. Hvis du har tid, så er det Faktorio du skal spille. Og This is Dicey Dungeon. Men ikke noe sånn stort, Nei, episk spil. Nei, ikke noe stort, episk. Nei. nok stort, episk på gang. Ja. Men nå får jeg plutselig litt mer fritid. Ja. Eh, fra februar og ut ja. så da kan du gjøre det åpne seg muligheter at jeg rett og slett tenker nå har jeg anledning ja. og da vet jeg du har en eh, du har et lite krasjkurs klart til en eh, første i eh, Tears of the Kingdom jeg har tips og triks til deg altså. så jeg, jeg skal ikke starte uten å først ta det på episoden her ja. så ingen Nej, nei, nei nei det er bra eh, jeg hadde jo håpet å ha delt dette med deg Uh, mens du var godt i gang, eller mens du var i koken, uh, i Tears. Uh, men skal jeg ta intron først, og så får jeg tipsen den når jeg ut for platåen? Ja, det passer nok det. Ja, men da kan jeg gjøre det og bare ta introen på ny, tror jeg. Ja. Uh, så man husker jeg liksom sammenhenger. Og, og det går nok raskere enn andre gangen du er på denne skyøyen. Ja. Du vet jo hva det går i. Og så vet jeg, jeg hadde de siste to øktene mine omtrent. Så prøvde jeg å vekke noen biler, <laughs> ja, okay, ja. og da merket jeg at jeg ble litt lei. Ja, det ska jo være det valgt. Være men... Det tar mye tid, og så gjør det ikke så mye. Nei, nei og så funker ikke bilen, liksom. Nei, så funker den ikke. Og da var jeg sånn, åh, riktig spillekjell mm. så jeg kan heller kose meg med det en eller andre gjort, tror jeg, ikke sånn som du Ja, det er nok gjort. Bare på en måte... ja, gjør det kjekkeste høst. Mm -hmm. Jeg tror det er det er med de store spillene, da knakker jeg <laughs> Ja, da skjønte du det. <laughs> ja, du kunne dille med de ekstra tingene før jeg gjør de kjekke store tingene. Mhm. For du må jo liksom spise biffen, tenker jeg, før du driver slikkesausen på tallerkenen. Ja, ikke, ikke, ikke for mye grønnsager. Nei, og så biffen kald. Ja. Hvorfor har du gjort? Kos deg med biffen. Jeg tror jeg skal kosve deg med biffen. <laughs> Kos deg. Det kan være mål for 2024. Da. Men, ja, det var i 2023, det, det, det, det var fortsatt. Ja. Uh, men, men det var rett og slett nyttårsforsvettet mitt. Ja, det var det. Du, altså, uh, og du, ja, du kan si du kom i mål med forsvettet. Ja. ja. Så, Nei, altså nesten. Ja. Jeg, jeg kom ikke i mål. Men jeg kom et steg på meg. Ja, men hvis målet ditt var å... 14-dagersregelen var i målet. Ja, ja. Men, sånn sett kanskje vi ikke, men målet med å faktisk bli ferdig om jeg spiller, lukker det, pakker det, ja. det klarte jeg. Så det er bra. Er det, er det, er, er det, vel, vi må ikke, nå, vi på 2024 alltid, men, var det så vellykket att du ville fortsette? Ja det må omdefineres, bare til spiller meg ferdig med spillet. Ja. Ikke ligge, regel, men... ikke ligge strenge rammer. Nei, men ha litt den mentale spelen at jeg legger det ikke på vent. Nei. Du må legge det vekk. Ligger det på vent, sånn som deg med Spider-Man, mm. det er ikke det så lenge. Nei. Men spillet kan ikke ligge vent i tre år. Nei. Det er litt lenge. Altså, den, den liste du ga meg for noen år tilbake... Jag har aldrig spelat, ska jag spela? Ja, jeg ja jeg, jeg, jeg vet inte om jag har den listan längre. Men jag har säkert kanske spelat några. Naturligtvis. En stund sedan Men, ja. men det, det var det, det, det var ett tappert försök på att komma igenom. Eh, uh, i alla fall en god plan i teorin. Ja, det var en god plan. Men hade matte goda spel där. Jag hade goda men vi ska inte få dålig samvittighet av att spel mig har spelat. Nei, vi må, det må vi glaube sjølvsagt. Men må kose oss. Spel kos. skal vi kose. Det skal koste. Det skal biffa all. Du beklage fransken. Men det rörar av så fostringen inte på något. Men man har inte tid längre. Du är inte beröra mig för det så att säga. Vad blir kose oss. Det har nogge liv så ska springa runt och tänka på. Spel ska vara gay. Ja. ja. Så det är bra. Det, det, det var altså. um... det var det så beklage fransken där. Där har du kraftuttryck för att signalisera att detta här betyder något. Med sina minnen om på kos, Jocke. Ja. Karl sp årets spel, men ska. ja, men man ser på 2023 och vad var ditt årets spel? Och nå har ju nämnt detta förr i tiden att det är trekortspel som er utgit i 2023, men finns det ett et spel som i 2023 gav dig spelglädje som du kost dig med som kan du säga si, definierade ditt år? När du husker det var 2023, ah, det var då spelade det spelet och det var drygt passbil är det. Jag har funderat ut. Ja. Men jeg måtte tenke litt. Ja. Og det vart inte enkelt. Ja. det är ju män driten var på måndagar som gör att jag håller koken jämnt och trött. Ja. Eh jag lurte lite på om spelet skulle vara uh, Left 4 Dead 2. Well, Marcus, Left 4 Dead 2 har med. Nei, back, back, for, for back for Blood. Back for Blood. Back for blood. Okay. Ja, det är <laughs> Det är egentligen samma spel. Tänkte ni sist gång? Ja. ja, Back for Blood. Tänkte vi kanske det skulle vara. Ja. Ma, ma... Men men måste dock lite Ragnar gennligen bynta förstå synergien eller googla det lite. Og... Ja. Det var väl mycket kort Så det är inte Back for Blood? Nej. men det är ett av våra flerspelares på på Mhm. Och det är galspel. Ja. Så ska det StarCraft 2. Ja, så grej. Är det en speciell en eh, av de tre eller tar då allt on night? Jag tar allt on night. det är inte historien för mig. Då han är går lite annorlunda gör. Ja, ja, ja det er... Gud, er og Det är inte mig carrya någon mycket. Jag vet inte grejer. Så jag hänger inte med på historien. Nei. Men det er ikke viktig for Starcraft 2 er et kult spill som jeg stresser bittelitt med. För jeg hater tanken på å drive og bygge opp baser ved här i et oppdrag, mm -hmm. bare for å dø, og så måtte jeg helt om igjen. Ja. Det stresser meg litt. Ja, bortkastet tid. Ja, bortkastet tid, og ja. så bare å skal en gang til, jeg har jo nettopp det. Mhm. Mm Men allt det stresset er vekk når man spiller med multiplayer. Ja. Så du fant den moden der vi kunne spille gjennom kampanjen. The StarCraft 2 för det har jag aldrig gjort allena. Jag har aldrig gidda. Ja. Men kollega med på campus och sitta och chatta, men så spela StarCraft. Ja. Där perfekt för mig alltså. Ja. Ja. Så det är er... när jag tänker på det så är det utan tvivel det checkigaste spelet jag i 2020 Ja. Så bra. Och historien alltså kampanjen var kul för det är där är massa kul med av vapen och sånt. Og det er så seriøst, det er ikke konkurranse mot andre. Nej nei, nei, nei, nei. Det er relativt lett å snakke, når tre. Altså, du kan kose seg litt i gang. Ja, jeg prøver denne strategien. Ja, vi kan kose oss. For det, for det er alltid noen som, Henning har jo sykt mye units, sant? Han har jo, vi kan på at han har massen. Ja, ja. Han makser alltid farmen, eller antal units. Og kan jeg... Du kan liksom lage... jeg kan liksom lage en spesiell en som jeg vil prøve denne gangen. Ja, jeg også. Hvorfor tjener de mengder? eh uh, och ja, det ga oss en sån liksom ett som man säger. Jag syns det. Och man kunde ju spela online for det er stress. Alltså som sånn, uh, sånn, mot andre mennesker Nej, bara vis med vi var gode spelare på laget och till för på laget med tillfällige. Mm. Men var samkörte och man hade cheese som mål då hade Cheese. Det var vi alltså. Ja. Det gick skönt vi gjorde den och sakra två vannest. Ja, men sakte med samla så sammen, altså, cheese i alla som var juling i team. Och då håller jag med över i 5 minuter. Ja. det var planlagt timmar, ja, ja, ja, ja. Där kan jag ligga med Starcraft online. Men då er är med ju bronseliga, alltså, men var... drar ju med spelar som en andra Ja, ja. Men det inte så att feltar vi gör god i Starcraft online? <laughs> ja. Eller är det en episk felt jag görs så mycket för då gör du det i samman. Ja. Det det värre att spela allena lite sån person i nederlag då. Mer liksom. Eh, ja. Kan man äga? Eh, nice. Ja, jag måste tänka mig om sen det var så var det viktig i fjår. Eh, Resident Evil, jättebra actionspel. Eh, jag har ju runnat Starfield. Eh, det gick ju fan mig för så vitt. Eh Och Nei, mange gode spilleobblikk. Både flere og en spiller. Ja. Mm, men jeg, jeg tror jeg glemmer på Tears of the Kingdom, altså. Wow. Uh, ja, altså, det er jo mange som har kåret Tears of the Kingdom til årets spill 2023, selvfølgelig. Ressi også? Uh, ja. Uh, mange mener det er perfeksjonen fra Capcom. Det er det. Uh, altså, hvis jeg, hvis, hvis jeg skal vurderer det ut ifra ren sånn action høy puls drit kult det er det er Resident Evil ja. mens Tears of Kingdom er liksom et bare et stort kosespill ja. som jeg hadde så vanvittig mange timer der jeg bare liksom gikk rundt og hadde mine egne eventyr som ikke nødvendigvis er regissert av ja. men det er bare sånn oi det er et går in der Eh uh, in emellan så föllt jag ju att det, det var lite sån eh att jag måste ting av en liste. Ja. Eh uh, för då var för jag ville liksom för jag kunde slappa av så måste jag låsa upp hela kartan. Så jag flög ju här och där för att finna dessa utsiktstornen. Jag gjorde det bara för att låsa dem få hela kartan. Vill inte i en region om gången. Nej, nej. Så jag jag brukt ju kanske lite tid. På spillet på en litt sånn unaturlig måte Ja, for da må du springe gjennom farlige områder Ja, og så kommer det farlige. <laughs> så kommer farlige folk på dig. Og jeg sleid i begynnelsen Men jo lengre du de, de kommer i spillet Og ju mer hjerter du har ju mindre trenger du å stresse over At det kommer en eller annen på deg Og bare dreper deg ut av et blå ja, Sånn har du gjort med alle selv da spillet Du ja. får en ekte følelse av progresjon Og du går fra stresset til å slappe av både ja. tolv den trekken når du er uforsiktig Ja, de derne Linels vet du sant? De i begynnelsen Ta dem med et, et hog uh -huh. Men de kvarts har forstått en Linel Jeg jakter på Linels til slutt Jeg var jegeren Du var kjøkken Linels ja. så, så, så, så på en måte, Det var et sånt smertepunkt sånt, Midt i starten Der jeg sleid Og jeg følte jeg da jo hele tiden. Men så ble jeg sterkere så når jeg kom midt ut i spillet, så var jeg sånn, ok, dette, nå begynner det å kose meg, og besluttene så koster meg kjempemasse. For da ja. kunne jeg liksom ta alle, da hadde jeg alle tårner, jeg hade låst opp hele kartet, både i, kjell, eller i undergrunnen, oppe i skyene, uh, og i Hyrule. Ja, for undergrunnen skal være litt skummel. Ja, den är ju det. Men den var ikke den når det var level Nej, Nei, uh, men jeg, jeg ignorerte mye, for undergrunnen er jo valgfri. Åh, oh, er yeah. Ja, nede er det. Stort sett. Innimellom så må det inn i den Men du må ikke, nå, det er ikke særlig mye, du må nede i ja. den. Uh, men nede der finner du jo vanskelige versjoner av alle bossene. Og sånne vanskelige linels. Ja. Det er sånn, nesten sånn... Det, du kommer in for eksempel i din sånn en uh, arena, sånn kolosseum arena. Og får du sånn fem linels etter deg eller noe sånt. Men da var jeg i endgame, og jeg var sånn, Come on! Come, come at me, bro! Ja. Så det tok jeg som en utfordring. Ja. Og da, da var med litt sånn inni Elden Ring-territoriet. Bare sånn, ok, dette er balla. Det var litt av å runde Elden tror det. Da, da var det fluttet hele taskelen din for hva du skal ha om motstanderspillene. Ja. ja, for plutselig så hadde jeg litt lyst på denne utfordringen. Ja. Sånn. Og da har jo Zelda bevegt sig litt inn i, i sånn tuff modus. För varning självspel har jag kött den där utmaningen. Du går ifrån gröt till gröt och så tar du ganon och så är game over. Mm. Men nette det var sån valgfri hard mode. Eh uh, och så får rena belöning som i sån ja, grejt nog, men belöningen var sellokrampen. Cool. <laughs> så, så så ja, så, men det Nej, nej någonting. Nej, men det är många timmar du är där, Jukka, och det är så som det det det är det är schysst allförallt, det är schysst för på den moden. Och Zelda är fin på den Thedas Kingdom, det fint på den moden att du kan lägga ditt egen spelupplevelse. Ja. Du kan ha en fin färd genom Hyrule utan att vara så mye i skyarna og, og så mycket nere där, men bara ta gott och för gott och folk. Masse side quests. Eh, uh, och jag tror jo, det är en från sånn den Albatross-aktig fyr Som Jeg var alltid så glad når jeg så han ja. <laughs> Horror, her er han du Så lang så, Og så gir han deg liksom sånne rare oppdrag Det er bare masse morsomme Øyeblikk Kjekke øyeblikk ja. I Tales of the Kingdom At som jeg må Når jeg husker tilbake Så er det et kjekt spill At ja, det er masse Ikke nødvendigvis uh, Sånn spenningsøyeblikk Men det er bare Kose deg et øyeblikk. Ja. Men slutten er jo så vidt bra da. Det er um, Så so, ja, yeah. Tears of the Kingdom. Tears of the Kingdom. Min vinner. Ja. Vent uh, til det på en eller? Jeg, jeg vet ikke om det kommer. Garantert. Uh, Norge må det gjøre i 2024. Ja. Uh, ja, si det. For det, det tok jo, jeg vet ikke hvor mange år mellom... Breath of the Wild, Tears Kingdom, seks år eller noe sånt. Ja. Uh, men de, de ga ju ut noen... Uh, to store deler til, til Breath of the Wild. Og ja. en av dem var jo denne Hero's Journey. Den øyre. Nå har du jo nulstilt alt utstyret. Uh, nei, da tenker jeg bare på den muligheten til å se på kartet. Og så kan du se en prikk som veg seg rundt på kartet. For den viser hvor du har gått. Yes, <laughs> men det er jo noe i... There's a dag 1. Ja, okej. Okay. Uh, och detta med motorcykeln som du kunde köpa i Bear... Breath of the Wild. Mm. No, no är ju aldrig alltså, kvar ting är en motorcykel. Allt kan bli motorcykel nå. Ja. Så vad gör det grant? kan ska bygga som en del så är det väntigt, sjä. Nej. För spelet är ju redan så öppet och så kreativt att uh, ja, de, skulle de lage en sånn bosskantlett Der de var med å dele bossene, kanskje Jeg vet ikke om det er mulig Å lage mer historie De gjorde jo det med de Høvdingene I Breath of the Wild mm -hmm. Og så hadde de vel denne Eventide Island, eller hva det heter Ja, ja det stemmer Og du mister alt utstyret der, Rødde da, da kan du ikke stole på å level opp igjen Da stole på at du kjenner systemene Og du kan utnytte dem mm -hmm. Så de kan jo lage noen sånne mikrosteder der reglene endres. Ja. Ellers må de lage historie. Når, når du først nevner den nå, så Ragn, Gardeborg Ragnarok, det kommer jo de 20... Jeg spilte de 20-23, mener jeg. Ja. Det er jo faktisk et veldig bra spil. <laughs> ja. Men, blander jeg årene nå? Ragnarok? Var det 2022 eller 2023? Ragnarok? Kan det kom på slutten av 2022, altså? Ja. Eh, du spilte de i 2023, det kan være. Det kan være. Eh, men nå Ragnarok fått eh en typ eh uh, reset eh uh, roguelike version som som tillägg så. Ja. Eh uh, vad ja, det då alltså mode introducera historia eller nya ja. måter att spela på. Ja. Og det det er liksom vanskligt att introducera ny historia vis slutet är väl liksom sånn ändlig når du spelar huvuduppdraget. Ja. Så är det som sånn, åh, du slår huvudbossen, allt är löst. Här är lite äventyr, <laughs> sant? Ja. Hur ska det hänga sammen? Ja. Uh, men jeg, jeg har ju solgt uh, God of War Så jeg, jeg får ikke den uh, denne nye versjonen Nei. Men jeg føler meg jo ganske ferdig med God of War Da ja. mm. ble det Tears of the Kingdom Det ble det? Altså det er jo ikke så overraskende Jeg er jo Zelda-fan uh, Ja, men du var ikke så gira på det hvis jeg husker riktig det sånn, nice. Krass, jeg gikk. Ja, ja, så, ja det greit. Jag har spelat brädspel som var else. Det slängde ju. Ja, det det, det tog en stund för jag verkligen blev glad i det altså. ja. Men det det är på grund av som du säger at visst du ska gå det biffen så blir det mycket gransager runt. Ja, för sånn, du mer ja. ja, ja, du spelat det här så där gamla?" Ja. Rabla du må inte mäcka. Hvis ikke du har en interesse for det. Nei. Og det kan føles som om av og du... Ja, kanskje du må... Jeg må opp til denne øya, og jeg må mekke meg et eller nei, nei, men finn en annen vei da. Eller ikke gå da helt tatt. Gå og gjør de kjekke tingene. Det, det, det er nok kjekke ting. Det er nok kjekke ting å gjøre. Ja. Um, så skal du få tips om hvordan du kan mekke etter hvert av meg. Kult! Det det deg. Ja, det er det. det. Ja, jeg, jeg, jeg håper du får spilt Fears of the Kingdom. Altså, det må nok skje innen 2024. Ja. Hvis jeg ikke da på det, så har det kommet nye storspill og så får sønne det. Ja. Altså, min... Så det jeg tenker det er du mitt. Jeg har, uh, har ikke gått halvår på meg til å starte det. Ja. Ellers er det ikke Ja. For du har det jo hjemme. Jeg har det. Men det er ingen som spiller det hjemme. Altså. Det ingen som spiller det. Nei, det, det, det overrasker meg litt grann, fordi... Øh... Uh... Du har jo en sønn som er glad i gaming? Ja, ja, men han er jo dagens generasjon. Ja, altså, altså, te, altså ungdom nå, til dags dax liker ikke flate episke spill. Nei. Nei. Eventyr. De var i dag. Even... I vilken supertech. Eventyrlige spill eller det snakker om fantasifulle spill. Det var ass, isn't that? Ja, de ska skins. <laughs> skins. De ska skins. Det ska nya bots, säger jag. Ja. Tap tap tap tap. Uh, uh, uh, Spelar <laughs> hon den samme världen den er i 100 timmar? Ja. Är Men men betyder det att industrin håller liksom på att vända sig veck fra stora spel? Nej, de går och på det de fortsätter med. Det. Ja. Alltså det här FromSoft du har Zelda, du har... Hva andre store er det? Assassin's Creed, det blir alltid lange. Ja. Uh, God of War, Uncharted, Tomb Raider... Uh. Det er da, men jeg tror ikke de er det store. Ja. De er nok mer folk med en visjon, tipper jeg. Ja. Hvis de skulle tjene penger, de lager ikke det Zelda. De lager Battle Royale? Ja, tror jeg. Ja, for, Free to play. For, for når Tristan blir eldre... Så han blir jo hovedsegmentet, altså han blir jo, de skal jo selge spill til han. Ja. Og skal de da kun lage, skyte raske spel med bling-bling og raske penger? Sikkert litt mer av de typer spillene. Ja. Så blir det litt mer risikoprosjektet selv. Tears of Kingdom har jo solgt bra da. Det har det. Så de ting har lest bedre enn de kanskje hadde trodd da. For, ja, det er nok ikke den høyteste sjangeren altså. Men FromSoft har jo sine fans, Ja, altså, de gav Armored Core 6 i fjor. Ja, det var jo veldig uvant for en vestlig <laughs> det var litt sånn, oh shit, hva er det? det var et meks. Ja. Uh, det solgte ikke like bra som Elden, og det fikk ikke like... Det hadde ikke like denne som Elden hadde, når det første kom ut. Nei, alt handlet om Elden Folk manner. snakket så vidt om Armored Core, det skal være et bra spill. Men det ble litt for snevært Ja, jeg tror det er snevært ja. I hvert fall på vår side av kloden For har aldri vært borte i Amokor Nei, ikke heller Og jeg tror ikke jeg skal underrøre det heller Men folk sier jo det er gøy Men når, når, når jeg har hørt folk snakke om det Så er det sånn, oh, ja, du må inn og rotere på høyre bein Og øppe uh, raketten din med 2% Så klarer du på oss Det virker liksom mye som sånn tweaking ja. <laughs> Jeg vet ikke om jeg helt der altså Nei, ikke heller Heller ja. Og da har vi året spil. Ja. Starcraft 2 og Tears of the Kingdom. Ja, det er jo verdige vinner begge to. Vi skal vi bevege oss inn i 2024? Nå må vi se for oss 2024. Uh, kommer vi starte med deg? Ja. Hva, hva, hvordan ser du for deg at ditt spillår blir? Ja, uh, jeg har egentlig to punkter jeg må nevne da. Det ene er at jeg skal bli trener hos Einherjer. Fordi jeg ville melde opp min sønn til å gå der og trene e-sport en gang i uken. Og fikk den dystre beskjeden med har dessverre ikke trenere i den avdelingen du ønsker å sende han i. det er jo en ting å gjøre. Da må han bli trener. Ja. har ikke begynt, men jeg har snakket med dem. Jeg har observert en trening på kvadrat. For å se litt hvordan de gjør det de som har gjort dette. Og jeg er sinnssykt imponert. Ok, bra, bra opplegg ja, De har en misjon Det vil ta vare på ungdom Som Ikke alltid, men i noen del av dem Finnes ikke helt til i andre fritidstilbud Ja og Samtidig så vil de fortelle Foreldre og andre Voksne der ute At unge nokers er ikke fortapt Selv om de spiller dataspill mm. Så de vil gjøre mye med gaming gamingkultur Og gamingstatus Så vil de gjøre mye med gaminguvaner ja. Så det vi fokuserer på er, sier vi at alle skal ha det fint på trening, alle skal bli sett og hørt, og føle at de mestrer og får kredd for det de er gode på det de er interessert i. Mm. Man må ikke bare si at data er noe dritt. Mm. De, de må få skreid for den interessen. Sen. Så er det ikke lov med energidrikker? Ja. Uvane. Mm. Så setter de av alle i to timers treningsøkten, og så bruker de fysisk aktivitet. Ja. Mm lære de gode vaner om søvn, kosthold og trening mm. så at, ja, men de gode e-sportutøverne de, de trener fysisk for da blir de bedre i, i e Ja så på opplegget er veldig imponert altså de gjør det ordentlig så jeg gleder meg til bli en del av teamet du, må du gå på trenerskole? Eller sånt? ja, de har kurs, jevnlig kurs uh, og jeg tror noen av de som jobber der er lærere eller er på vei til å bli så det virker pedagogisk kult Um, men jeg skal bli med i parti som heter Fun Games Som er fra 5. til 20. trinn mm. De har samme parti Ungdomsskolen, da kalles det leiker Alt er noe rønt viking ja. Men der er det, de skal ikke bli kjempegode I et spill De skal bli gode og spille i sammen Ok Det er kun samarbeidsspill Ok ikke... Det kan være konkurranser, men da må det være Ja så kommunikasjonen skal alltid være inn i bilder. Av en eller annen variant. Så den treningen jeg var på som spilte, det Human Fall Flat. Det har jeg aldri hørt om. Jeg har hørt om det. Det er et sånt fysikkbasert pøsselspill. Mm -hmm. Så delte de grupper i to, sånn 4-5 på hvert lag. Og så må det bare komme seg til enden av brettet. Nå dra i takvogner, trykke på knapper, åpne passasjer. Mhm. Mm så må du enten snakke sammen gjennom mikken, eller snakke sammen med å hoppe, danse og vise med figuren. Ja. Og så kan du også ta tak i hverandre. For venstre-høyre museknapp aktiverer venstre-høyre arm. Ok, litt sånn... Uh, det er det donkey. Okto-dad-aktig. Ja, litt. Ja. Og da kan du dra i hverandre. Men du bara går rundt i det hele veien, så du. Så kan du ikke springe rundt og kalle hverandre rasistiske, seksistiske... Mhm religions betydningsfulle ting som de fort brølte hverandre mm -hmm. og det er de der å ta tag i dem en gang så de brøler ikke til jøde som ja. de ikke gjør sånn som du vil ja. som de vanske ville gjort hjemme på gutterommet sitt kanskje ja, som er jo mange som kunne funnet på det og ja. de brølte et eller annet som egentlig ikke mener så de er egentlig imponert. Og det tror jeg kan det påvirke spillet året mitt også, for blir det typisk 1-2 uker med hvert spill. Mm -hmm. Så jeg tror jeg kommer til å få et sånn Xbox-abonnement, eh, PC-versjon. Ja. Og så må vi da rullere på spillene, for det er jo poenget. Ja. Så jeg tror jeg, dette spillet har kommet til å teste mye rart, og utvide PC-horisontene. Det ja, så gøy da. Så det er det jeg ser frem men, men det er ikke sånn at de skal delta i turneringer på et eller det er ikke e-sport. Nej. Sånn. Nej. Men det har haft interna konkurenser, för exempel, ni spelar Minecraft. Mhm. Mm Då kör de picky konkurenser, så bestämmer de för exempel tema till tränarna. Mm. de kör pirater. Så ska du bygga ting som passar in i en kör övera världen, alltså får det eh, premie för bästa byggverk. Ja. Men det är också ju sjukt ut. Ja. Alltså det är ju säkert poängen är ju att bli Elitespillere. Det handler jo om å bygge kultur, kanskje. Det handler om å bygge kultur og altså, De kan være stolte av det enn det. Mm. Men så må de raffinere det litt. Det må ikke bli dette rølpete guttegreiene, mm. som du fort kan bli. Så prosjektet, jeg har veldig stor tro på det og gleder meg til å bli en del av det. De spillene de nevner, Minecraft, det finns i Bedrock og Java Edition. Ok, hva skal det bety? Jeg tror sånn, ja, jeg må prøve mye nytt. Og jeg tror jeg må være litt åpen for ting som jeg kanske ville ha et fordommer mot, eller tenkt ikke var for meg. Mm -hmm. Minecraft, Fortnite... Jeg ja, spiller en del ting som jeg typisk ikke ville valgt. Men skal du spille med i. Du vil jo sikkert litt det. Jeg var ja. med og spilte på uh, Human Fall Flat. Ja. ja det synes jeg de var litt øye. Ja. Uh, men det är ju ingen poäng jag måste ha översikten till kunna se ting. Ja. Så det varligt så kan jag inte spela så mycket. Nej. Men ska jag sätta upp en server i Minecraft som jag guida hur mange spelare det är för nödvändigt ha? Ja, vi kan dela ja, det for... upp kanske han ska så samlas de i en cirkel till slut i en bål, cirkeln så snakker vi om dagarna. Ja. Känner jag lust att spela nästa gång. Så får det lite egna önskor och så lite styrte spel. Hva med denne fysiske aktiviteten? Enkle øvelser. Push-ups, planke, tøyninger. Du styrer da? Da styrer jeg. Ja. Det, er, altså, det er ikke blodhardt, men litt bevegelse. Ja. Altså, litt oppvarming er jo bra hvis, hvis du sitter i denne museposisjonen hele dagen. hele dagen. Først på skolen på skolebenken, og så hjemme. Det er bra. Men de gjør noe med det, så jeg ja, gleder meg til det, og jeg tror det påvirker spillåret mitt. For da må jeg i alle fall teste det en kveld før jeg går. Ja. Så må jeg testere det der spillet de skal spille. Ja, for du, du, du må jo litt vite liksom, hva det går, egentlig. Ja, ja, ja det jeg må vite hva det går. Hva med den andre ja. tingen du har? Jeg har en ting her, ja, for det heter sjangeravklaring. Ja. Og akkurat som fjoråretsforsett handler om å lukke et og et spill og se at nå kan jeg parkere dette spillet for godt ja. så skal jeg nå lukke sjangeret og det har du litt med omfattende ja, men jeg har noen sjangerer som jeg har gjort ikke engang en kvartveis forsøk, men som jeg har snust på og som jeg fortsetter å om, men som jeg, jeg tror kanskje jeg ikke kommer til å like det men så har jeg lyst til å prøve og da må det lenge nok til at jeg kan lukke sjangeren så jeg skal ja. lukke sjangeren Okay. For jeg blir veldig fort nysgjerrig når andre sier noe er bra, så flyter jeg litt på deis iver. Vet du hva, jeg har tenkt på et ord på deg, Jukka. Ja. Altså, du er jo en blæst mann. En blæst? Ja, altså, altså blæst er jo et norsk ord for hvis du hører liksom... Noe som blåser. Ja, det er jo hype. Ja. ja. Jeg kan bli revn litt mer. Ja, det, så så, så du, du, det norske, jeg bare lagt ditt uttrykk nå, det er jo, du er en blessed mann, altså en man da. Ja, blir med vinn. Du blir med vinn. Ja, eh, men nå ska du finne ut hvor vinnen blåser. Jeg skal bli litt mer uh, rotfester da. Ja, og bli litt mer rotfester. <laughs> så hva sjanger er det du har tenkt på nå, som du ska prøve å lukke eventuelt? Ja, jeg vet om tre spesifikke sjangerer som vi skal åpne eller lukke. Mm -hmm. Det er ikke sikkert jeg skal lukke dem, men jeg tror jeg kommer til å Ja, du får si. Det ene er Ja Det er så utrolig mye bra om Street Fighter 6. Ja. Men jeg vet jo, de har aldri kommet forbi Hadouken, de i Street Fighter. Ja. Så for gidder jeg ikke, jeg forstår jo de Ja, det er en bra tid å være slossspillentusiast akkurat nå. Ja, jeg lurer på det. Åh, de ser sånn, de koser seg sånn. Når jeg YouTube-filmer eller lese eh, skriverier om Street Fighter. Mm -hmm. Ok, men da kanskje bare plutselig så popper jeg inn gjerne Street Fighter 5. Så jeg, det er det nok timer til at jeg kan si, ha jeg tror jeg kan like denne sjangeren, og så kan det være min sjanger. Det også. Ja. Ellers kan jeg bare si, hallo Jukka, du visste ikke hvordan dette gikk. <laughs> når alle elsker Street Fighter 8, så trenger jeg du bry deg. Så så svarts den ska öppnas eller lockas. Eh, jag är på det en av de finns i en annan katalog som du har. Ja. Eh, steg... PlayStation. Ja, ja, du du kollar det ut, ja. Ja, ja okay. det är bra. Smash Bros spelte går lite. Ja, det är också i den genren. Eh, körspel ska jag eller locka? Oj, den är lite mer uh... jeg lenge på Ikke Det är så länge begränsat det som. Inte det väldigt som simulatoraktigt. Ja, ja. Jo, jo. Men det er helt greit, kan jeg lukke den. Jeg 90% sikker på at jeg kan lukke den. Ok. Men okay. ikke 100. Nei, nei, nei. Så jeg må jo gjøre litt tid da. Altså, altså Gran Truspo er jo et flott spill å se på, og Gran Figgen er jo nydelig, ikke sant? Men, men det, altså, det å kjøre rundt disse banene, det er jo en øvelse. Det er, øvelse. Det er sport, sant? Jeg tenker hvis du blir god i det, ja. du holder 500 timer med å holde og så er de sånn, oh yeah, kjempe dømpa Men i så kjærne. Shit, det er den ja. okay, men du, altså... Men det er å ha dobbelt det rennes jo ikke, eller dette. Altså, altså, det finnes jo, akkurat som med slossespill, så finnes det jo sidekjanger i kjørespill. Akade-kjørespill. Ja, Mario Kart er greit, men det er ikke kjørespill. Nei, jeg tenker sånn, det som kommer på Xbox og... Forza. Forza og litt sånn. Gatt var jeg det. ja. Men jeg, jeg må ta noen jeg må ta prakteksemplar. Ja, som hestar låvor. Ja. Det beste indre filéen av sjanger. For altså hvis du går rett på simulatoron, det kan bli litt den den er tøff. Harested simulator og har det galle. Altså då hvis du det best rangert av spilag. Ja, da sitter du nesten inni i en sånn en, uh, da skal du liksom ha Formel 1 ratt og pedaler for deg ja. for best utøver det. Men, men... men det er noe betryggende så jeg vet ikke jeg har smakt eller ikke likte det så trenger jeg ikke bry meg om den delen av menyen lenger nei nei, nei, nei. det er greit ok, så då har du slossespill og kjørespill ja også må store japanske rollespill som Persona eller Yakuza eller noe i den døren ikke Final Fantasy jo, Final Fantasy også er der ja. de skal ja. få seg et reelt forsøk på et tidspunkt alle de klarer ikke 2024 Uh, tenker du, retro, inkluderer det retro-stilen? Octopath og, og sånn som har en litt sånn gammeldags Det er nye spill, men det ja, det kan være en egen sjanger Ok For det er også Glybra Ja Men jeg, jeg kan ikke bruke så mye tid på lura? Nej Nej Du må bare få fri altså, Final Fantasy Rebirth kommer jo Men då burde du kanskje spilt Final Fantasy 7 Remake? Ja, jeg ja. vet jeg har likt Final Fantasy 7 på Playstation ja. Så jeg sier, da tester remake'en ja. Og den er ikke flytet Ja, ja men da så vi godt med vidtatt Og ikke den sjangeren for meg Så lukker de. lukker de Skal de bruke tid på det som er bra Ja, du kan fortsatt Du, du kan ju fortsatt like å lese om det Eller altså For det er jo kjekt å om kjekke spill Jo litt, men jeg kan så mye tid som jeg bruker Jeg har oh, ja, ja. spille spillet av spill som jeg liker oh, ja, ja. Enn å lese av spill som jeg tror jeg kommer til like Men som jeg ender opp med ikke like alligevel for er det sånn at du, du leser om et spill, og så blir det revet litt mer, og så tänker du, åh... Jeg kan bli en sånn. Jeg har lyst til å spille det. Ja, ja. Det er ikke sånn at, åh, det ser ut som et kjekt spel for andre. Nei, det, nei. Det holder ikke. Du kan ikke skille andre sine opplevelser av dine egne. <laughs> okay. Du har ikke lyst til det, ja. <laughs> okay. Ja, ja. Ja, for jeg, jeg kan være litt mer sånn, åh, ja, det ser ut som et bra laget spill. Jeg vet ikke for meg, men det er sikkert andre som nyter det. Ja. Og det er for meg, er det litt sånn jakuza, den der. Hele jacuzzi-serien ja. Gå rundt og er gangster og kjoppe og slåss Det er sånn Nei, nei, det er ikke min greie Men jeg ser jo at det er et bra spill ja. uh, Så jeg synes det er tøft av deg Altså du gir sånne sjanger som Du var ikke, ikke, ikke, ikke veldig spilt Men ja, nå, nå ska du gi deg en sjans sånn. Og så finner du ut Men formålet er jo å få fred ja, for, ja. for det er så mange spill Så jeg, ja. ja. jeg synes jeg bare kan luke deg vekk litt så blir stien tydeligere, tenker jeg. Kommer du til å sove bedre? <laughs> er det sånn? Ja, det er, jeg tror jeg kommer til å sove bedre. De ligger liksom i morgen. Åh, oh, jeg skulle spilt det, jeg skulle spilt det. Jaja, ja. jeg på luft noen gang, må jeg. Hvor mange ganger jeg har gått inn på Finn og bare satt, er det noen gode tilbud på gren turisme da? Ok. Og så sier jeg, nei, altså, ja, men jeg kommer ikke til å ligge der likevel, så jeg slår jeg de frem meg. Ja. Så sitter jeg på jobb, vet du, og, produktivt, og så produktivt, så sier jeg, ja... Bare sjekke om det en god tilbytt på grann til resten å gå ja. det kan jo være ikke, eller sånn. Ja. Så jeg sa, jeg var dårlig dette her. Så går jeg tilbake der veien da. Ja. Nei, bare igjen på Playstation stopper og så har jeg mange Så jeg sa, åh, hva har du på tilbytt? Så det, nei, det er ikke bra. Men ok, men da har du, da har du disse tre. Altså starter du det, og så finner kan du kanskje finne flere genre, Eller? Start, begynner du nok med de, jeg tror jeg med bil. Ja. Det er den som plaget meg mest ja. Jeg har en reell tro på at jeg kunne likt bilspill Og Gran Turismo da Det blir det spillet ja, Det kan bli også forsatt hvis jeg allikevel må ha et sånt abonnement ja. For det følger meg, har jeg sett um, Men de eventuelle sjanger som du ikke har nevnt nå ja. Det er sjanger som du er komfortabel med, som ikke gnager på deg da. Ja, eller som ikke lurer på noen akkurat nå. Noe. Ja, ja, ja, ok. Men ja, poenget er jo bare, ikke la alle dører stå begløt, hele mm, det er litt for mange dører. Det er for mange dører, rett <laughs> Ja, bra. Ja. Så da, da er mine planer vel, så da Ja mører på deg. Ja, uh, skal vi se. Ja. Um Mitt mål för 2024 är egentligen att spela igenom alla kandidater till fjorårets Game of the Year. Fjorårets Gooty. Gooty. Eh och det fjorået var ju inte tänka till Ja, jag ligger ändra till. Jag går rakt på indre biljetten. Jag har tid på experimentella grejer. Jo, jo det skal jag också göra för så vidt. men men först och så er det stor og hvis jeg får litt sånn tid utenom, så er det småspill. Ja. For vi har ju snakket eh, før om sånne gane-rensere. Og disse storspillene er jo store måltid. Det biffen, det er gåsen, ikke sant? Den er støffa. Den er støffa til det ytterste. Vi har Alan Wake 2, Spider-Man 2, Baldur's Gate 3, Resident Evil 4, Tears of the Kingdom og Marowander. Mange av de har jo faktisk runder, så det er greit. Ja. Men, du om er det det du vandrer med i runder? Ja, jeg gjør det. Ja. Selv om jeg kan jo alltid besøke det igjen. Men jeg så råd i teksten. Ja. <laughs> men jeg vil nå spille Alienware 2. Alienware well, 2 er bunkers. For alle... Det er et kort og greit spil. Uh, og du tok opp Alienware 1, hvis jeg husker, Ja, det gjorde jeg. Så jeg har startet den, og så... Uh, ja, det, det, det er veldig realistisk at jeg... Uh, det neste storspillet mitt Faktisk er Alan Wake 2 Men det er kun digitalt Du har litt... Spider-Man 2 Nei faktisk, jeg, jeg har jo Spider-Man 2 I konsolen min da det, det, uh, det, det er en grunn For at jeg Ikke har spilt så mange Egenspillerspillere de siste uh, Men det trenger ikke vi gå inn på da Jeg har ikke hatt like mye tid som før uh, Men jeg tror jeg kunne rast meg gjennom Spider-Man 2 vi jeg hadde hatt en helg eller to. Ja. Da ligger du konsentrert tid. Ja. ja. Binge. Øh, ja. Ikke en time kjøkkel. Fråtsing, rett og slett. Ja. Jeg må fråtse i Spider-Man. I drynet. I drynet. <laughs> uh, og jeg tror at Spider-Man er et sånt type spill. Det er masse sideoppdrag, men hvis det går rett på sag, så kan du gå gjennom kampanjen rimelig greit. Ja. Og etter Spider-Man 2, så er det Alan Wake 2. Så er det jo spørsmålet. Ja. Kommer jeg til å lyge like, Baldur's Gate 3? For alle snakker om all Baldur's Gate 3. Det skal være så bra. At det skal være... Og jeg, det ser så bra ut. Det ser superknallfint ut. Det er samme problem men jeg men, men det er denne terningen. Dette er en sjanger om klarningen. <laughs> og, og derfor må jeg jo spørre deg, Jukka, om jeg kan låne Divinity Original Sin på Playstation 4. Ja, det kan du. For å spille en dag eller to, for å se om, om, jeg, om dette... Terningssystemet Om det skremmer mig Eller om det er innbydende ja. For jeg er jo en action man sant? Jeg, trykker, jeg trykker på en knapp Så vil jeg se noe Men hvis det er liksom en knapp Og så må det gå en terning Og så må jeg telle plus og minus Før det skjer noe Da blir det et sånt oh, ja. Da er ikke den øyeblikkelige Tilbakemeldingen Det blir litt sånn distansert i Jeg trykker på knappen Hva skjer? Det, liksom, det blir litt tilfeldig mm. Og da føler jeg ikke at jeg er i kontroll Er det fortsatt gøy? Vi har jo en parallell til Mass Effect-serien her Ja for De varierer i rollespill, actionorientering orientering mm. Og du foretrekker hva for et system der? Eh. Nei, det er action altså ja. Men med litt inslag av rollespill Men action med innslag av rollespill ikke ja. rollespill med inslag av action. Ja, ja, ja, ja. Og Baldur's Gate er jo veldig... De leder seg mot rollespill. Ja, ja. Det är jo rollespill. Dette er Dungeons and Dragons uten at du trenger ekte venner. Ja. <laughs> men det som, er, det som er så gøy med Baldur's Gate, de sier jo det den friheten. At du kan gjøre nesten... Hvis du kan tenke det, så kan du gjøre det. Det høres ja. skremmende å få lukket ut. Og så ska du også kunne gjøre det med venner att det, det finns sån uttaliga kombinationer eh uh, at du att sammen uh. ja. Så uh, jag ska ge det alltså först är det Divine Orange sin og hvis jag liker det så skal jag gå all in på Baller Skate alltså. Men du gör det på PlayStation. På PlayStation ja, jag det nei, nei, desse, desse har ju du gått att nämna då för ett projekt 2024. Men jag min PC blir gammal. Og den kommer nok til å dø ut, og jeg har ikke tenkt å den med det første. Nei, ikke oppgradere, jeg trenger å bytte den ut, ja. Ja, ja, ja. Den har ja, ja. jo smeltet, Ja, ja. Snart. Ja, så, så, du, så, du, ja, så din PC skal ikke heller oppgraderes? Nej Nej Hvis... Min PC skal bli en eh, i kjønneren uten guttungen. Mm. Så da kjøper du helt ny? Jeg tar med hans gamle brukte gamer-laptop. Mhm. Og så skal jeg kjøpe et nytt maskineri. Ja, og det koster noe de tusen Ja, men om det kommer en fin bruk til, om et eller annet skjer. Og nå kommer Helldivers, og det kommer til de å komme på uh, Playstation 5. Mm -hmm. Og denne gamer-laptoppen kan kjøre faktorio. Så det kan være gøylig med den etter år og to, altså. Ja, ok. Det, det, det hørtes ut som om du hadde en veldig konkret plan om å kjøpe... En, en PC rig i år. Jo men, jo. Långa huker med att se samblan. Ja, men visst visst chansen blir jag säg för uh, för ett gatköp så håller jag nån. Ja. Ja. Jag eh uh, har då checkat mega dig på tidpunkten hade haft någon linux kompatibel alltså jämn god maskinvare. Ja, alltså jag jag prioriterar konsoler där. Jag är en konsolman. Ja, det vet jag. Eh synssykt bra, men at vi bare kjøper det cirkelig sagt ja så kan det godt være medium minus ja, men vi snakker jo om 10.000, i hvert fall det er det ikke jo, men vi har jo skjerm og muse-tastatur eller du har det, vi har sett igjen det. så jeg tror for 10.000, ja så gjør nok det, men da får vi en PC ja det, altså, det er ikke i morgen ikke. nei, nei. Det, det er bare lavere prioritering for meg, fordi de spilene jeg er mest interessert i, kommer alltid ut på konsol, som regel. Ja. Uh, og det har liksom vært et øyeblikk i 2023 der jeg skulle ønske jeg hadde en sterkere PC, og det var et uh, samarbeidsspil som uh, ikke var crossplay, og som fantes på PC, men det var ikke PC min sterk nok, rett og slett. Er det, det? var en sånn Endless Dungeon eller noe sånt isometrisk uh, samarbeids... Det var jo ditt tips, til og med. Skytespill, ja. ja. Uh, der du jobbet gjennom korridorer, og så var det ulike klasser og skøyd og masse gøy, ganske av. Ja, ja, ja, ja. uh, det spillet finns jo også på Xbox, tror jeg, men det var ikke krysskompatibelt, så vi kunne ikke spille sammen. Ah. Uh, men ja, nei, aldri, så jeg aldri. Uh, ah. uh, nå har jeg jo, som sagt, i 2023 kjøpt og så mye teknologi. Ja, da tar tech en masse Men når det først 2024, kanskje er året for Switch 2. Da, det er ikke det et sted å vente på det bare å hoppe på. Ja, altså... Det priskutt på den, ja. uh, det stiger jo i min sted. Ja, det som kan uh, gjøre at jeg ikke kjøper den med en gang, er hvis... Den er ikke kompatibel. Jeg vil jo, jeg ønsker å beholde... Jeg har jo Tears of the Kingdom fysisk. Ja. Da må jeg vente et år, før jeg kan kjøpe ja. den. Ja. Han må være bakoverkompatibel. Ja, og det är mye som tyder på det, og men... Men du må Switch 2, for Guds skyld. Ja. Switch 2. <laughs> det, det er mye som tyder på at han er det til verdig. Men du vet aldri med Nintendo. Nei, nei. Nintendo gjør som Nintendo vil. Men hvis, de, hvis han ikke hadde vært bakompo, bakoverkompatibel, så hadde jeg hatt mange spel på Switchen som jeg ville fullført, for jeg kroppte over. Ja. Men hvis han er det, og alle spillene mine funker på dag 1, så er det ikke vits å vente, tror jeg. Takk. Vel, DNB-tilbud, men ja, ja. Ja, det er det eneste. <laughs> um, det er også en del spel som kommer ut, altså det ut i fjor, småspill, som jeg har lyst å spille, for det jeg hadde bare ikke tid i fjor Og det inkluderer Cocoon In Stars and Time uh, Signalis um, Det har jeg ikke hørt om ingen Nei, det var skrekspill uh, Som folk sier Veldig bra, veldig stemningsfullt Du minner om Og du ser ovenfra sånn, uh, Metal Gear Solid 1 Nei, Metal Gear Solid på Playstation ja. Denne kameravinklen der Men du går vist rundt sånn CCTV-kamera-vinkel der ja, men, men det føles litt sånn så Resident Evil aim at du går rundt, samler våben, står som monster, må overleve begrenset med ammo og inventory ja. så det er liksom god gammeldags survival horror med litt sånn retro grafikkstil ja. som har blitt anbefalt altså hvis du liker horror skreksspil så er det det er en godanbefaling. Ja. Ehm um, Dyrade hårt om kokon? Ja, ja, men ja. har ju hört. Jag har bara hört det vi anfällt, det ett ut på ingen? Är det som sånn ett pusselspel? Ja. Med sån världen in i verden in i verden mekanik. Okej. Okay. Visste jag meningen. Jag hade hört det var lite så kryptiskt. Man leker med perspektiver. Ja, oh, okej. Okay. Ja. Ja. För massor av goda så Mario RPG som også är det skal være en bra remake. Og nå ser jeg at den koster 400 kroner på finn.no. In, ja. Inkludert frakt. Det er, sånn, er, det er nesten før jeg trykker på kjøp. Altså. Men jeg har disse spillene. Disse andre spillene. Altså Mario RPG hadde... Hvis jeg runder Dave the Diver. Så kjøper jeg Mario RPG. Rett og slett. Før du Spider-Man? Ja. For jeg føler Switch. Det er sin egen greie. Switch er alltid sånn Plukke opp i fange og spel. Ja, du tar med den i Ja, det ja. gjør jeg Det er sånn Sitte i sengen og, og spille Det er innimellom Fordi Switchen Uansett Tid og sted Så er det alltid plukket opp Og legg fra deg Ja Bare fordi du kan ha det i fanget Ja, sant det um, Så, så jeg, har jo, jeg har jo Det jeg har sett om RPG Ja det har jo... åh det så supergott, så gott liknit. Låter sig då. stort säkert. Ja, ja. Timer, det blir 30 Så liksom ta all världens tid. Nej, det ser passligt ut alltså. Eh uh, så har jag en sista ting som jag vill pröva. Och det er att Xbox serie S eller serie X. Det har ju det nog. Det det är en väldigt eh konsol Du kan emulere den till baen. Alltså, visst visst? Ja, visst jag brukar en kväll på det, så kan jag installera alle emulatorer på den. Så, det, det kan bli en retrokonsoll. Eh, hvis, altså, På alltså det på Ja, altså, du hvis har er en kopia? du har en kopia så er det liksom det är gjort. Og det finnes mange sånne grafikkfilter, sånn du kan få det til å se ut som du spiller på en bokstv. Men er det lettere på den enn på en Series X? Uh, nei, det er samme prosess. Ja, det er ikke sånn X har masse ting som står i veien. Nei, nei, nei. nei. Kult! Så, så det skal være et prosjekt da, for meg å få dette opp å gå. Uh, for då er det virkelig allverdensspill som er opplåst. Det er ikke loading, det USB-pene vi snakker om Japp, yep, japp. Yep. Du, lasten her. Trykk igjen og håper at dette funker. Ja, altså, det de skal være sånn idiotisikkert, nesten sånn. Alle kan få det til. Uh, så, um, jeg skal prøve det. Jeg, og, og hvis det funker, så så, så er det jo bare til å komme med retroønsker. Hej wow. denne kvelden skal vi spille Shinobi. Eller den kan skal vi spille... Uh, ja, hva spill er det? Er det spill på en retro som tenkte, å oh shit, det fikk jeg aldri prøvd. Ja, men det kommer nok inn remake nå da. Ja. Det er et spill som jeg har veldig lyst til å prøve. Uh, Crazy Taxi. Ja. <laughs> ja, det stemmer. Dreamcast. <laughs> ja. <laughs> for det er noen sånne som var på Dreamcast som jeg ikke har fått prøvd. Ja. Crazy Taxi er en av disse yrke... Uh, morsomt. Ja. Litt som det er ambulansespillet, Ja, det stemmer. Nå var Crazy Taxi veldig sånn arkadeaktig da. Ja. For, for det, det hadde alltid en klokk og så gikk ned. Uh, men jeg synes du har Crazy Taxi på en av disse maskinene mine. Okay. Men jeg vet ikke om det var... Jeg husker ikke hvor det var henne. Uansett, det skal vi få ordnet. Nice. Ja. Uh, well. Den oheimerskyten. Ja. Første originale Xboxen. Ja. I sin tid så var det den ultimate medier boksen. Ja. For den hadde samme greiene. Det er hvor du installera det serien eh, VLC-play og sånt. Ja, stemmer. Og den spilte alle filformater. Stemmer. Så alle som brydde seg om eh, nedlastet kopier av diskene de hadde. Eh, de hadde jo den. Ja, for... Brukt som mediasenter. Det har ju Gustav gjort på den maskinen jeg i studio med. Ja. ja. Den er ganske... Det er det Gustav, ja, den er ganske modifisert, skal ja, ja. Si det. Ja, den har hadde... du Det er ikke en standard-meny som kom opp. Nei, det er det. Ja, det var inte så, ja, det såg ut som han hade lagt in och så den bara autospelade. Ja, drar musik och film och spel. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Har gjort det samma med series S alltså. Ja. ja, det ska visst vara väl enkelt och så är det liksom pratat amerikanskt sällskap när det gör så mycket vårdens Det skiljer sig sats på rå för detta? Ja, alltså du... jag är inte vet inte, helt hur styr har fått det till. Men visst nog det er et eller med at det, hvis du holder en X-knappen dine når du boter opp maskinen, ja. så kommer du i dev-mode. Ja, ja. Det er det, det er utvikler som utvikler ja. du går forbi alle spørrer. Og da du går du i dev-mode, og så bare laster du ned en eller annen zip-fil fra en eller annen nettside, så installerer den automatisk alle disse emulatorene. Ja. Ja. Og så er det bare å finne rom på nettet, du det i en USB-penna och så går han rätt in i boxen och så är det igång. Ja, men nu får se, jag jag måste men det verkar lovande eh uh, även om jag är säker i kommer det spela så många retro men igen det, det, det denne, jeg låser ju upp uh, si pandoras aske. <laughs> det är ju sån va thing men den varun av spel. Vilka möjligheter? Vilka möjligheter? Så, ja Det er også noen spel som Kommer i 2024 Som jeg mest sannsynlig kommer til å spille de allerede har nevnt Og det er Space Marines 2 Som er også samvegsspill Men det er ikke før høsten Det, blir ja, ja, det er bare eh, utsatt Og så er ett et spill som heter Black Myth Wukong Som jeg forveksler Med Wulong ja. Fallen Dynasty. Er det ja, når du knukker sammen med uh, rei Nei, vel, ja. Eller Men, er det, det er noe annet igjen. Altså, begge, begge er sånn... Handle, begge settingene i begge spil er gamle Kina. Ja. Disse... Uh, gamle dager... Altså, det er, det er sånne... Jeg vet ikke hva jeg skulle det. Uh, kinesiske... Det kinesiske filmer... Der de flyr nesten, en sånn såpeopera, der alle har kan kung fu. Ja. Jeg tror begge er satt i den eraen, og de har like navnet, derfor jeg blander de to. Wulang og Wukong. Wukong. Wukong. <laughs> Men Black Meets Wukong, er... da er du han er en Monkey King. Ja, og så ble du konstatert av Daniel. Ja, det stemmer. Når jeg så Treiland, så tenkte jeg, hæ, dette så ut som et spill for meg. For det så ut som en type jeg vet ikke om jeg skal kalle det action, slasher åpen verden er guiden aktig Ja, altså den type gameplay rask slossing ja. litt sånn magi men i en åpen setting, åpen verden setting Hvilken tid kommer den? Jeg vet faktisk ikke jeg alltid vet at den kommer i år Och den har de rugat på länge. Jag vet att det är ett sant? Det ja. känns de stora så kommer det i 24. Ja, faktiskt. Ja. Ja. Eh, uh, tror boot lång allredig ute. Men det är någon annan det syns <laughs> Det det det, det lögner tror jag. Men eh nog inte Ja. Så Så som ju en trailer? Ja, men såg ju trailer av Ingerne Jones. Jag tror den kommer ut hösten faktisk. Uh, og den var jo visst på Xbox Developers Direct, mm. der visste de blant annet uh, et nytt uh, Manna-spel, Den er Children General of the Manna, ja. ja. um, og så hadde vi jo også Hellblade 2 som visste fram Jeg ja. tror alle de spillene som visste fram skal komme i år. Um, og, og så var det Indiana Jones and the Circle Great Circle, Atlant. Det fikk jeg en 50-50 opplevelse <laughs> Ja. Det kan sitte, og det kan ikke sitte. Men ja. för var fordi grafikken så så oldschool ut. Mhm. Og fysikken. Det så ut som dere. Ja, de, som, de ser det som voksfigurer eller noe. Ja. Uh, men de, de som lager spillet er jo, heter Machine Gun eller Machine Head eller noe sånt? Er det trolig de som lagde de moderne Wolfenstein-spillene? Det är så sånn estetiken. Ja, og och och det är lite sånt rakt att för Wolfenstein är ju väldigt skyddaktig, väl väl mycket Men vad ja, det fast du är fin? Ja, det gör det, det kan de. det. Kan de. <laughs> Men inne i Indian Jones har ni ju syns skjuter han er ikke en piskisen. Ja. Men eh du ser på den directen så ser du lite kan spelare går ut på. Och du ska ju gå in i Grotter og løse mysterier mm. Åpne en eller annen skjult dør av en lem Eller noe sånt eh, Men så er det litt klatring Og så er det litt eh, Men alt er jo fra Første personens perspektiv Stort sett Det er jo kalt ja, det person Adventure Det er litt en blanding av sjanger altså. eh, For hvis du tenker på Inna Jones så tenker du Uncharted og Lara Croft Det er jo den Sånne spil har hatt den vinkelen. Ja. Fordi du skal klatre og komme deg rundt, og det er så mye akrobatikk. Men her har du faktisk valgt å være første person perspektiv for å komme nærmere karakteren, og nærmere hendelsene. Men du så ikke så mye i Thailand. Nei. Så gjerne ikke det er en greie? Nei, nei jeg tror kanskje at Indie skal være mer sånn joner. Scene her. til scene, Ja. Set pieces, er det dette? Ja, ja. Mens verden en del av Uncharted og Tomb Raider-spillene, ja. og klatrer på store fjell og fosser. Ja, for, for Indiana Jones har jo alltid vært en litt mer sånn, ikke klomsete, men litt sånn, han er, ikke, han er ikke Nathan Drake. Han er ikke Drake. Nei, han er ikke Lara Croft. Han er litt ah, mer sånn. Han er dødelig. Ja, han er veldig dødelig. Ja. Altså, han, han må bli slått i trynet og han faller. Hollywood tipper dødelig, men dødelig ja. Dødelig. ja. Så jeg likte jo stemningen i spillet. Ja, det gjorde jeg. Du hørte musikken og fjeset til Harrison Ford. Ikke stemningen hans, men noen som ligner. Humoren satt som husket. Ja. Så hvis de klarer liksom å få det til føles som Indiana Jones. Gamle Indiana Jones, ikke, ikke nye. Så kan det bli bra. Det var det krysset ringer. Ja. Og jeg lurer på om det skal komme ut på Game Pass. Kanskje. Hmm. Det virker som alle disse spilene som har vist i denne uh, Development Direct at de skulle komme på Game Pass også. For Xbox satt så hardt på Game Pass. Ja. Larian Studios, de sa jo da vi kommer aldri på Game Pass. Glemmer <laughs> ja. det. ska ja. <laughs> skal ikke på abonnementstjenester. med ja. kjemper for at folk skal kunne kjøpe spill. Ja. Enkelspill. Mm. Så de vil ikke være med på det. Ja, det er... Det er... Altså hvis de har et så bra spill, Battleskate, så det respekterer jeg faktisk De trenger ikke å bli inn det Nei, de gjør det. de har ju vist at det spillet, det produktet de lager, er såpass bra at folk kjøper det uansett Uansett det koster, uansett hvor lenge folk må vente Så blir det jo et lite spill Nei, nå er, jeg, nå er jeg hyper for Battleskate, altså ja, det, Du er jo blesten da Nei, jeg er blest med nå ja. Hvor er det dager eller uker til du begynner det? Du var for i... Uh... Divinity. Divinity. Men, men jeg, jeg tror jeg skal være såpass stålmodig å runde Spider-Man 2. 2. Ja. Uh... Så altså, det... Spider-Man 2 ledde inn til Divinity, som ja. ledde inn til Baldur's Gate eventuelt. Ja. David Diver ledde inn Mario RPG. ja. Så her har vi liksom uh, utviklings i, uh, i spillet. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Og uh, med, uh, dere lytter nok underveis høre hvor jeg er på treet. Ja, ja. og det kommer nye forgreninger av det, tror jeg. Ja, altså, når, når du forklarer på denne måten, Jokka, så høres som om spillåret er ganske satt for meg. Jeg kan ikke utelukke impulser. Spillkvartalet må jo være satt i, i alle fall, Ja om det påsker så har du en plan Ja ja, det er sant, for det er ikke så mye som kommer ut fram til de påske Det, det snakket vi om, men da var det ingen Miks som tok opp dette <laughs> ja. Det kan vi avslutte her med i Fjordmetall kvelden, kanskje Ja, at, at fjoråret var så spekket at nå er det kvile år, kanskje. Ja, for det sa noe om at det var ytterslev fra korona samtidigt som alla ska bli med i julesalget och inte vill lägga någon sticka om konkurrensen. Mm. Så kommer alltid ju ju julsalget. i Malmö är det halvparten av spelindustrin fortviken. Mhm. Och 2024 blir och ligger på väg uh, ja, Det är ju det är väl industrin Det väl sund på utvecklare og och industrin generellt. det skett någonting va? Men det kanske är grejt att folk får pusta nå. Og, og, ja. og folk, altså både Spillene må få puste Og industri og, og utviklerne Må få komme sig på bein også. Og det blir bedre Å holde livet i spill lenger enn Tre måneder, og det er en god ting Ja Det er ikke så mange timers arbeid At om vi spiller 2023-spill Så holder jo de mål I 2024 Ja, det er mer enn nok spill Ja å, liksom, For, for, for altså at vi Spilere uh, Altså Er Minecraft 8, Det må jo være 10 år gammel da. Ja, ja. Du er jo det, det er de beste velgående Minecraft Enda eldre Det Vel, hva spill er det du uh, Ja, for du tar jo med deg Treasure Kingdom fra i fjor In i år Ja Og det ser du på som en nytt spill Ja, det er jo nytt for deg Ja uh, Men er det noen mine Eller dine Disse Game of the Years Fra i fjor Som du tenker sånn ja, kanskje den også. Du har jo tenkt på Baloo's Gate. Ja, og så tenker jeg også, Resident Evil 4 virker jo forlokkende, men mm. kanskje Resident Evil 2, som jeg eier, skal få lov å bli eh, sjanger av klarene for meg. Ja, skrekk av uh, sjangeren. Ja, ja, ok. Kult. Og hvis jeg da ikke gidder Resident Evil 2. Så trenger jeg ikke drømme om Resident Evil 4. Så trenger jeg høre deg og Henning om Resident Evil 4. Sånn at, ja. Ja. Så jeg kan ikke resi 2, som jeg begynte å smått på. Det kan få lov til å Ja, men da har du en der også. Ja. Bounder Escape, jeg venter på god PC. Ja. Rett og slett. Fordi du, du er lysten på det også? Ja, men ikke på konsol. Nei, nei. nei. Så... Jeg har lest mye om hvor ånda stemmer nye det er lagt for PC du spiller. Ja, ja, jeg skjønner jo det. Og jeg skal jo på et eller annet tidspunkt ha meg en PC. Så jeg du, PC, hadde så hadde du, du så hadde du allerede hatt det kanskje? Eller prøvd det? Ja. For da hadde jeg aldri Tears of the Kingdom. Ja. Så hvis det er tre av meg, så må Tears komme først. Ok. For jeg kan Tears, multiplayer spiller. <laughs> Nei, åp alderskei. Åp det sier seg selv, da kan jeg like skal begynne i kabal. Det går ikke. Nei, nei, nei. Nei, men nå må vi jo se frem til. Nå må vi ha det. det blir, altså, jeg, altså, det blir et bra spillerår i den forstand at det er fortsatt mye bra å spille. Ikke at det kommer så mye bra i år, men det er fortsatt bra som jeg ikke har spilt enda. Man vet ikke hva kommer nå. Nei den skulle bare en sånn dobbeltas spiller indie spill som dukket opp nylig. Mm. Som ikke har sett 100 trailere for i forkant. Oh, Pizza Tower. Hva? Eller omtrent Pizza Tower. Nei. <laughs> det er et sånn rart indie spill der de har en sånn, den fyr som ligner på Mario. Ja. Men han han uh, han skal klatre i Pizza Tower og spise pizza. Ja. Men det, det, det ser veldig gøy ut uh, Men det har ikke kommet på Switchen enda Men det ska komme på Switchen Er det på Steam? Det pins på Steam Og det, det var en stund der alle spilte på Steam Åja oh uh, Det var sånn som dette minispillet i Catherine Hvordan det var? Catherine, full body Ja, ja, ja Han må jo klartere på tårer Ja, også. ja, ja, men det er sånn isometrisk Sånn, ja, jeg ser ikke hva du mener Uh, det er sånn. Nei, nei, det, det er gammel 2D-versjon Men nå var jo Første var jo spill Og han springer og, og de seg gjennom Mure og vegger ja. Men han har de seg gjennom Et pizzatorn for å komme mål Og så må du komme deg tilbake til start Og han springer konstant Så det er litt sånn hektisk Jeg Skal du hoppe? Eh, hoppe, men du kan gjøre sånne triks Og vende og springe på veggen så det er litt sånn en blanding av Wario og Sonic, fordi... You have to run or a steal? Ja. Jeg uh, synes det er en mobilspel. <laughs> Men hvis du, ser et, uh, hvis du ser et klipp av det, så tror jeg du skjønner hva det går i. Ja, jeg hvor, folk liker det. Ja. Men så det, det, det er faktisk et spill som jeg uh, skal sette på raderen min da. Um, for Switchen, eller Switch 2. Men da må jeg avslutte noe, sånn siste år. Ja eller första spelet du ska plocka upp då så är det Star Do Valley och inte Apex. Som jag aldrig har eller som jag ska så altså, kanske i Morrow liksom eller... ja nästa vecka. Ehm, Apex och inte Dave the Diver. Ja, det kan det vara Dave som skulle bli färdig med det då men. Uh, um, jeg tror kanske Dave the Diver får ju tro kanske jag är snart färdig med det spelet alltså. Ja. Ja. Uh, men Starfield, det ger mig lite jag tror kanske jag må avsluta Starfield snart. Och har kommit till mål, men så plötsligt blev det gøy. Ja, det blir käckare. Eh, uh, men men några så länge sedan att oh. at, at jag tror kanske jag bara tänker att ja uh, okay, det var gøy så länge det varte. Og for det, det finnes masse sånn eh, oppdrag for sånne faksjoner eh, som er valgfrie. Ja. Eh, men, men det spillet, det var gøy, og så begynte det å føle litt sånn likt. Alt jeg gjorde, føltes litt sånn, litt sånn likt. Og då er det kanske like greit at jeg avslutter det. Åh, oh, men jeg har jo så mange spill på Game Passen min. Som makes cool som jag sa nästan med Starfield så skal jag spela den den den, den inkluderar Gears of War 5, ja, det är i Så det är på Xboxen så är det i listan men um, hvis wish I say i med Starfield. Så är Gears of War 5 det meste på Xbox listor. För jag har ju för så når, når du säger då så har jag ju tre lister Jag har PlayStation lista, jag har Switch lista och så här Xbox lista. Ja, ah, han var voksen. <laughs> ja, ja. Uh, det verken, det jeg skjønner det vekk at jeg kan en ny PC. Ja, da, da, da er det enda tre, jeg må vanna. <laughs> oh, yeah. Nei, men uh, uh. da er vi ferdige med 2023 og 2024. Ja. Jeg er så høflig å reise meg. Ja, uh, så Max, er, det da, uh, er det takk for i kveld og takk for nå. Og så må folk utenom eh, atom nummer 61, så vil vi gjerne høre hva, hva lytterne gleder seg til i 2024. Og hva for noen prosjekter de har litt ytterligere på. Ja. Hvordan takler dere overgangen fra ett spiller til et deres? Gode spørsmål. Ja. Det mangler jo bare gode svar. Så vi må si takk for oss. Takk for oss.